Марія Пар. Вафельне серце. Дірка в живоплоті. У перший день літніх канікул по обіді ми з Леною облаштували між нашими будинками канатну дорогу. Лена, як завжди, захотіла випробувати її перша. Вона хоробро вилізла на підвіконня, обома руками вчепилася в мотузку і обхопила її босими ногами. Мені стало за неї страшно. Затамувавши подих, я дивився, як вона просувалася в бік свого будинку, усе далі й далі від підвіконня. Їй Лені скоро буде дев'ять, і вона не така сильна, як я, що за неї трохи старший. Десь на півдорозі її ноги, слабенько шурхнувши, зісковзнули з мотузки, і Лена загойдалася поміж двома другими поверхами на самих руках. Моє серце ледве не вистрибнуло з грудей. Йой. зойкнула Лена. «Лізь далі!» – крикнув я, хоч і знав, що не так легко було лізти далі, як могло здаватися всяким ото витріщакам, які стовбичили біля вікна. «Ану, повисни там! Зараз я тебе врятую!» Від переживань у мене спітніли долоні. Я сподівався, що ленені долоні були сухі. «Лелечки, а що, як вона відпустить руки гуцне з висоти другого поверху додолу?» І тоді я згадав про матрац. І поки Лена, зібравши всі свої сили, висіла на мотузці, я стягнув із маминого татового ліжка матрац, вивалив його в коридор, зіпхнув сходами донизу, протягнув крестисний передпокій відчинив вхідні двері, подала проганковість проганковій стійці попер до саду. Матрац був важжений. Дорогою я збив прабабусину світлину, і вона впала на підлогу. Скло розбилося на дрібски. Але добре, що розбилося скло, а не лена. Коли я врешті-решт допхався до саду, то злининого виразу обличчя зрозумів, що вона ось-ось звалиться вниз. Які ж ти чутять, трилле! Сердито засопіла вона. Ген угорі розвивалися на вітрі її чорні мишечі хвостики. Я вдав, що не почув її слів. Вона висіла просто над живоплотом. Саме туди мені треба було покласти матрац. Поверив живоплоту. Що нам із того, якби я поклав його в якомусь іншому місці? І ось нарешті Лена лід відпустила руки і плюхнулася згори, мов переспіле яблуко. Під нею м'яко хруснуло гілля. Два з трьох кущів живоплоту зламалися моментально. Я з полегшенням опустився на траву і дивився, як Лена розлючено вовтузиться на матраці, що лежав поміж гілля потовченого живоплоту. «Хай тобі чорт триле! Це все через тебе!» – сказала вона, коли ціла цілісінька звелася на рівні. «Так уже і через мене», – подумав я, але нічого не сказав. «Я радів, що вона жива. Як завжди!» Трі і сусідка Лелітка «Ми з Леною ходимо в один клас. І Лена в нашому класі єдина дівчина». На щастя, почалися літні канікули, а то, як мовить Лена, вона просто врізала би дуба. «Ти справді могла б врізати дуба, якби не підстелив матрас, коли ти гепалася додолу», сказав я їй згодом увечері в той час, якби прогулювалися на дворі і знову натрапили на дірку в живоплоті. Та Лена засумнівалася, у неї, мовляв, тоді міг статися хіба що стру з розмозку, а він ставався у неї раніше. «Двічі». Однак мене все-таки не полишає одна думка. Що могло би статися, якби вона гепнулася додолу не на матрац? Було б жаль, якби вона врізала дуба. Тоді в мене більше не було б Лени. А Лена – мій найкращий друг, хоч вона й дівчина. Я її ніколи в цьому не зізнавався. Просто не наважуюся, бо не знаю, чи вона вважає мене своїм найкращим другом. Часом я вірю в це, часом не вірю. Буває всяк. Проте ця думка не дає мені спокою, особливо в ті миті, коли відбуваються такі події, як падіння з канатної дороги на матраці, якого я підклав. У такі хвилини мені страшенно хочеться, щоб вона назвала мене своїм найкращим другом. І не конче казати це в голос або що. Можна було б якось натякнути, але вона ніколи так не робить. У Лени камінне серце, що лише вряди годи, може боліти. Крім того, у Лени зелені очі і сім веснянок на носі. Вона худенька. Дідусь каже, що вона не дівчина, а кінь і ззовні схожа на велосипед. Коли хлопці міряються з нею силою рук, вона ніколи не виграє. Але це тому, каже Лена, що всі махлюють. А от я, здається, звичайний на вигляд. У мене світлий чуб, ямочка на одній щоці. Щоправда, я маю незвичне ім'я, але ж цього не видно ззовні. Мама з татом назвали мене Теобальд Родрик. Потім пошкодували. Недаречно було давати немовляті таке поважне ім'я. Але що зроблено, те зроблено. Тож усі свої 9 років я звався Теобальд Родрик Даніельстен Ігергорд. А це таки чимало. Ціле життя. На щастя, всі звуть мене Тріле, тож я того імені не дуже і помічаю. Хіба що тоді як Лена бува спитає, то як тебе ще звати Тріле? І я відповідаю – Теобальд Родрик. І тоді Лена довго й лунко регоче, а іноді ще й ляскає себе по стегнах. Той живопліт, у якому ми з Леною пробили дірку, розмежовує наші садиби. З одного боку, у невеличкому білому будинку живе зі своєю мамою Лена. У них немає ані якого тата, хоч Лена думає, що на одного місця й вистачило б, якби вони трохи прибрали в підвалі. У великому жовтогарячому будинку з другого боку живоплоту живу я. Ми маємо три поверхи плюс глухе горище, адже наша родина чималенька. Мама, тато, 14-річна Мінна, 13-річний Магнус, 9-річний Тріле і 3-річна Крелла плюс дідусь у підвалі. Саме з такою кількістю людей і можна давати раду, каже мама. Коли ж приходить ще й Лена, то їх стає забагато, і тоді всі мамині зусилля зводяться на нівець. І ось Лена спитала, може підемо до вас на кухню і глянемо, чи ніхто там не має наміру пити каву і їсти печиво? Такий намір мав дідусь. Він саме підійнявся сходами з підвалу, щоб випити кави. Дідусь, що виплявий, зморшкувати із побляклим чубом. І найкращий серед усіх дорослих, яких я знаю. Він саме скинув свої дерев'яні шкарабани і засунув руки в кишені комбінезона. Дідусь завжди ходить в комбінезоні. «О, трилуння і сусідка лалітка, мовив він і вклонився. «Здається, нас привела сюди одна й та сама потреба». Мама сиділа в вітальні читала газету. Вона не помітила, як ми зайшли. То була звичайні сінькаріща, нашу кухню захоплюють Лена і дідусь, хоч ніхто з них тут не живе. Вони просто приходять та й усе. Лена так часто навідується, що майже стала сусідкою самій собі. Дідусь схопив із кухонного столу кишеньковий ліхтарик і навшпиньки підкрався до мами. «Руки вгору!» – крикнув він, цілячись у неї ліхтариком, мов пістолетом. «Кава або життя, пані Карі!» «І печиво!» – за дня повного порядку додала Лена. «Нам, цепто Лені, дідусеві і мені, кава та печиво дістаються майже завжди, коли ми того забажаємо. Мама не вміє відмовляти». У кожнім разі не тоді, як ми чимненько просимо, ну і не тоді, як її життю загрожують кишеньковим ліхтариком. «Яке в нас гарне товариство», – подумав я, коли ми вчотирьох сиділи за кухонним столом, наминали печиво і точили ляси. Мама якийсь час сердилася на нас через ту канатну дорогу, але тепер знов полагідніла і раптом спитала, чи не хотіли б ми з Леною бути на свято купала молодятами. Лена мало не вдавилася. «Ще цього року?» «Невже ви справді надумали нас одружити?» – майже крикнула вона. «Ні, мама намагалася пояснити, що й гадки не мала нас одружувати. Однак Лена її перебила, бо була переконана, що саме задля цього все й робиться. і стрілето вже в печінках сидить. Ми відмовляємось!» – зненацька випалила вона, навіть не питаючи мене. «Ну і нехай! Я також відмовився б!» – нами з Леною завжди випадало на свято купала вбиратися молодятами. – Не вийде, мамо, – прохопився я. – Може, ми робитимемо щось інше? Мама не встигла більше нічого сказати, як Лена гордовито мовила, що ми з нею можемо зробити купальську відьму. Я ледве не задихнувся, а тоді зрадів. він з Магнусом роблять купальську відьму щороку. Либонь було б справедливо, якби один раз зробили її ми з Леною. І Лена стала біля мами підстрибувати, просити, благати і трясти за руку. «Та нехай уже трілунньо й сусідка Лелітка роблять відьму, а з молодятами щось придумаємо», – сказав дідуть. Отак ми з Леною й отримали своє найперше відьомське доручення і найімовірніше – останнє. Як ми гасили відьму! Ми живемо в бухті, яку обоє я і Лена називаємо Крихтою Матільдою. Дідусь каже, що Крихта Матільда – королівство – він, дідусь, любить вигадувати всякі неболиці, але мені подобається думати так, як він каже, що Крихта Матітта таке королівство, наше королівство. Між нашими будинками і морем тягнуться поля й луки, а через них до узбережжя веде вузенька жерствяна дорога. При дорозі росте горобина, на яку можна залазити, коли дме вітер. Щоранку тільки-но я встаю, кидаюся до свого вікна глянути, що робиться на морі і яка на дворі погода. Коли там сильний вітер, то хвилі так гатять по молу, що вода хлюпає аж на поля і луки. А коли вітру немає, море скидається на велетенську калюжу. Якщо добре придивитися, то можна помітити, що синій колір моря щодня різний. А ще я завжди шукаю очима в морі дідусевого човна. Дідусь щодня схоплюється о 5 ранку і вирушає ловити рибу. За нашими будинками простягається траса. А за трасою здіймаються пагорби, з яких узимку можна спускатися на санчатах і лижах. Якось ми з Леною влаштували на пагорбах трамплін, оскільки Лені заманулося перестрибнути на санчатах трасу. Вона приземлилася посеред шляху і так забила собі зад, що два дні мусила лежати на животі. Добре, що автомобіль заскрипів гальмами якраз перед тим, як нам вдалося скотити Лену в канаву. На самій вершині пагорбів стоїть садиба Гірського Юна до найближчий дідусів приятель, ще далі височіє гора, а коли її минути, вже буде видно нашу гірську хатину. Туди ходу дві години. Ми з Леною знаємо все, що треба знати про крихту Матільду. І навіть більше. Тож не дивно, що тепер ми легко знайшли все потрібне нам для відьми. Дякувати дідусеві, що навчив нас зв'язати добренні вузли. Ми з Леною любили те заняття, хоч і заприцяглися більше не влаштовувати канатних доріг. І ось Лена вправно зав'язала подвійного вузла, аби наша відьма трималася купи. А коли Лена за щось береться, то руки в неї аж горять. Проте нам на відьму знадобилося немало часу, щоб сіно раз по раз не вибивалося під старого лахміття, яким ми його обкрутили. Відьма вийшла досить кволенька і нестійка. Вона була такого зросту, як ми з Леною. І страшненька. Відступивши на кілька кроків, ми похитали головами. Красунечка, сказала Лена і задоволено всміхнулася. Саме тоді, як ми збиралися покласти відьму в стару стайню, з'явився Магнус. "Ви зробили опудало? – спитав він. "Це відьма", відповів я. Магнус засміявся. "Що? Потворнішої відьми я з роду не бачив. Добре, що вона згорить. Як же я розгнівався." Лена ще дужче. Ану чеши звідси на берег розкладати багаття. Ревнула вона на Магнуса так, що на мені заворушився светр. Магнус почесав на берег, але ми ще довго чули, як він реготав. Я сказав Лені, що його певно беруть завитки, адже відьму завжди робили Магнус і Мінна, та це мало допомогти. Лена сичала й так гамселила ногами нашу відьму, що бідалаха завалилась додолу. Живота в неї випав всьому ціна. Ми з Леною пішли до неї додому пити розбавлений сік. Ленина мама малює і перетворює буденні речі на мистецькі твори, тож по всьому їхньому будинку повно сіляких дивовиж. У пральні навіть стоїть півмотоцикла. Він був цілий, коли йому прикрутять колеса. Лена сердито надимала в своїй склянці великі бульки і водила очима по кімнаті. Раптом вона перестала надувати бульки і замислилась. Угорі на червоній кутовій шафі сиділа найбільша лялька, яку я знав. Я часто її роздивлявся. У неї не було руки, трохи облущилась фарба на обличчі, та ленина мама оздобила її сухими квітами. Саме в цю ляльку й втупилася Лена. Я геть злякався, коли збагнув, що в неї на думці. Та ні, тільки не це. Відьом тріле роблять із непотребу. А цій ляйці понад 70 років, мама казала це сотні разів. А вона не надто стара, спитав я. Здавалося, у Лени вже була готова відповідь на моє запитання. Чим старіша, тим краще. Вона підсунула до шафи жовте крісло гойдалку і загадала мені зняти ляльку. У мене коліна трусяться, буркнув я. Лена міцно обхопила своїми тоненькими пальцями мої коліна. Уже ні. Виявилося, що відьму, всередину якої ми запхнули ляльку, а не сіно, робити легше. З розтіцкованим носом, у сонцезахисних окулярах і запнута хусткою, вона була майже як жива. Ніхто ні за що не здогадався би, що це лялька, якби того не знав. Ми сховали її влени під ліжком. Того вечора мені довго не спалося. урешті решт я проказав за відьму молитву. Боже милостивий, вчини так, щоб вона не згоріла дотла. Коли вранці на свято купала я спустився в кухню, там уже сиділа тітка-бабуня. «Привіт, трилуню!» – мовила вона і підморгнула. Огрядна старенька тітка-бабуня доводилася старшою сестрою дідусеві – татовому тату. Живе вона за дві милі від нас і завжди навідується в гості у святкові дні. На Різдво, Великдень, Дні народження – 17 травня. А ще на свято купала. Наша справжня бабуня, татова мама, що була одружена з дідусем, татовим татом, померла, коли їй було лише 35. Тітка бабуня – запасна бабуня. Тільки-но я її побачив, як пою душу огорнуло тепло. Обличчя у тітки бабуні дуже красиво помережене з моржками, бо вона весь час усміхається. Усі в нашій родині неймовірно радіють, коли вона приїздить до нас погостювати. Тоді ми граємо в людо, їмо камфорне драже – і слухаємо всілякі історії, які на перебір розповідають нам тітка-бабуня-дідусь. А потім тітка-бабуня пече вафлі. Багато хто твердить, що в світі немає нічого за них смачнішого. Але вафлі тітки-бабуні справжні найсмачніші у світі. І це щира правда. Видався чудовий день. Навіть тато сидів з нами і їв вафлі. Власне, він мав намір розкидати гній, але мама порадила почекати до завтра. Щоб нам не довелося святкувати Івана Купала, затикаючи носа від смороду. І, здається, тато охоче з нею погодився. О шостій годині мама заплескала в долоні і сказала, що пора запалювати багаття. Мені захотілося мати на лобі кнопку, щоб можна було натиснути на неї і зникнути. І чого Господь Бог не монтував у нас таких кнопок? Краще було б мати її, а не середнього пальця на руці. Саме тоді, як ми вже мали йти, тітка-бабуня схопилася за поперек і сказала, що їй треба трохи перепочити. Дідусь лишився з нею задля товариства і для того, щоби ще паласувати камфорним драже і з'їсти більше вафель. «Я теж лишуся тут», – вигукнув я, але мені не дозволили. Я не бачив Лени цілий день, та ось вона з'явилася разом із нашою дивовижною відьмою, загорнутою в простирадла. Видно, що вона була занепокоєна, бо я помітив у неї на лобі глибоку зморшку. «Може, краще нехай лежить долі?» – спитав я. Лена зиркнула на Магнуса і похитала головою. Усі, хто живе в крихті Матильди, зібралися на березі фьорда. Це то вся наша родина – Лені зі своєю мамою, дядько Тур, татів брат і дядькова Турова наречена. У прибережному камінні було викладено найвище і найрозкішніше багаття, яке я коли-небудь бачив. Викладали його Мінна, Магнус і тато. Мої старші брати і сестра не тямились від радості, пишалися собою. «Ну от, тепер не вистачає тільки відьми», – усміхнувся тато і повів своїм вусом. Лена кашлянула і викутала її з простирадла. Усі вражено витріщилися на нашу відьму. «Яка ж красива!» – захоплено скрикнула Мінна, а дорослі закивали головами. Краєм ока я помітив, що ленина зморжка, з якої видно було її занепокоєння, стала схожа на маленький кратер. Я полапав свій лоб. Ніякої кнопки там не було. Мінна підхопила відьму попід руки і припасувала її наверх багаття. Вона стояла на високому камені на кілька метрів від землі, але коліна в неї аніскільки не тремтіли. Мінну вдочерили з Колумбії. Мама з татом їздили туди по неї тоді, як вона ще не мовляв, лишилася сиротою. Іноді я думаю, чи вона бува на індійська принцеса, бо трохи на неї схожа. І цього купальського вечора, коли Мінна стояла біля вершини багаті, і коси в неї розвивалися на вітрі, мені здалося, що вона схожа на індіанську принцесу більше, ніж будь-коли. У ту мить я був майже щасливий. Та ось дядько Тур вийняв свою запальничку. І тільки він збирався підпалити, як Крелла крикнула, «Молодята!» Усі обернулися. І справді, через нашу недавно скошену луку простували молодята. «Дідусь і тітка бабуня!» Зі мною, певно, стався легкий шок. Так ніби це відбувалося в кіно. Тітка бабуня, виряджена в татів костюм, була за молодого. Вона скидалася на гладкого пінгвіна. А дідусь був убраний в довгу білу сукню, фату і черевики на високих підборах. За весільний букет їм правив дідусів кактус. Ну, ми того вечора і насміялися. Мама так похлинулася грушевим ламонадом, що кашляла до наступного дня. А дядько Тур от сміху аж присідав. І найкраще з усього було те, що ніхто не згадав про багаття. Та коли надійшла пора дідусевій тіці бабуні стрибати через багаття, Дядько Тур знов вийняв запальничку. «Не запалюйте!» – скрикнула Лена. Усі глянули на неї з подивом, та перш ніж ми знов запротестували, дядько підпалив. «Я побачив, що Лена затамувала подих». Вона збиралася з духом, щоб гукнути на цілий світ, так як лише вона й могла. А саме встиг затулити вуха долонями, коли той крик проткнув повітря. «Гасіть!» – ревнула Лена. Полум'я у бабіч багаття підбиралося вгору до відьми. «Мамо, то лялька! Всередині відьми лялька! Гасіть!» Першою схаменулася Мінна. Вона миттю спорожнила бляшанку, де лежали сосиски і набрала в неї води з моря. І тоді всі, мов би, отямилися. Ми заходилися спорожняти посудини, які тільки могли знайти і, натикаючись одне на одного, бігали то до води, то назад. Тато дергував рукою, верховодив і намагався поставити нас вервач. А тож, він же член добровільної пожежної дружини нашої околиці. Однак це мало що дало. Вогонь все дужче й дужче шугав у гору. «О ні, о ні!» – засклигли я тихо, не наважуючись дивитися на відьму. Десь за чверть години ми зрозуміли, що погасити не вдасться. Вогнище палало. «Нічого не вдієш!» Крикнув дядько Тур і розвів руками. Саме тоді, як він це крикнув і ми всі зневірилися, до нас долинив гул трактора, що досі стояв на полі з повним причепом гною. Тепер у ньому сидів дідусь і на шаленій швидкості давав задній у наш бік. «Геть з дороги!» – ревнув він із вікна, відгораючи з очей пату. Мама вирискнула, і то все, що вона встигла, перш ніж молода, на певній відстані від багаття увімкнула пристрій для розкидання гною і той, чим душ став розсіювати гній на всі боки. На якусь коротку мить небо стало дивної коричневої барви. Пригадую, я подумав, що цього не може бути, і водночас побачив, як усі попригиналися, прикриваючи голови руками. А тоді посипався дощ із коров'ячого лайна. Ми всі як один стояли обляпані гноєм з голови до п'ят. Тікати було марно. Ми не бачили і не чули нічого, крім гною, що розлітався на біч. Коли ж той дощурешті-решт перестав, то здавалося, ніби зникли всі звуки на світі. Лишилися самі люди з крихти Матільди. На жодному з них не було місця не заляпаного гноєм. Я цього до віку, до віку не забуду. Дверці трактора поволі відчинилися. Дідусь обережно підняв поділ білосніжної сукні і статечно подріпотів до нас, переступаючи купки гною. «Ось так», – сказав він, киваючи головою в бік багаття. «Там уже не було на що дивитися. Багаття і відьма так само були заляпані гноєм, як і ми». «Дякую, дідусь, – стиха мовив я. Ноїв катер Наступного дня ми, Ілена і Ян пішли до недільної школи. Та ще й взяли з собою Креллу. Уночі чужив дощ, тож на дорозі стояло повно калюш. Крела взула чоботи не на ту ногу, і на пагорб її треба було просто тягнути. Хвалити Бога, що вона не моя сестра. Час від часу, казала Лена, коли їй доводилося нас чекати, але я знав, що насправді вона так не думає. Крела – славна дитина. Власне, у неї таке саме чудернацьке ім'я, як і в мене. Констанція, Ліла, Фіна, чи щось таке. Я добре не пам'ятаю. У недільній школі ми вчили про Ноїв ковчег. Був собі чоловік Ной, який жив кілька тисяч років тому в якійсь іншій країні. На вершині гори він змайстрував великого човна і назвав його ковчег. Сам Господь Бог звелів Ноїві змайструвати того човна на вершині гори. «Буде страшна злива», – сказав Господь Бог, – «уся земля опиниться під водою». Тож Ноєві треба було зібрати по парі всіх тварин і птиць, чоловічої і жіночої статі, що тільки є, і перш ніж почнеться злива, розмістити їх на борту ковчега, щоб не потопилися. Люди страшенно дивувалися, коли Ной став заганяти до себе в ковчег на вершині гори тварин птиць, але його то не обходило. І тільки Ноєві з тим упорався, як у в дощ. Спершу вода залила поля й дороги. Тоді затопила хати верхів'я дерев і врешті-решт підступила аж до гори, де стояв Ноїв ковчег, і підхопила величезного човна з вершини. Ной гуртом зі своєю родиною, всіма звірами та птицею плавав кілька тижнів по морю. Найжахливіше було те, що всі, хто не сів у ковчег, потопилися. Здається, Господь Бог теж тим засмутився, бо потім вималював на небі веселку і дав обітницю більше ніколи не посилати на землю стільки дощу за один раз. «Додому ми йшли вже по сонцю, і Лена сказала, «Яка би злузда назва для човна – ковчег?» «Не міг той Ной вигадати чогось кращого!» «Хто, значить, Оной, придумав ту назву?» «Сказав я, і перестрибнув велику калюжу!» «Хто ж тоді?» – спитала Лена, і перестрибнула ще більшу калюжу. «А що, як у Біблії, помилка?» «Хіба в Біблії можуть бути помилки?» Відповів я і розігнався, щоб перестрибнути найбільшу калюжу, що трапилася на всій нашій дорозі. І плюхнувся просто посеред неї. «Може, тоді люди ще не придумали всіх літер?» – сказала Лена після того, як я плюхнувся. «Тож було так давно. Хто зна коли?» Виливаючи воду з обох своїх чобіт, а потім із крелених, я спитав у Лені, як вона б назвала такого човна. Лена відповіла не відразу. «Я вже й не сподівався, що вона щось відповість». Та Лена сказала… «Катер!» «Це мав би бути ноїв катер!» – заявила Лена. «Усі знають, що катер – це човен. Ковчег – то щось зовсім інше, щось дуже незрозуміле!» Лена скрушно зітхнула. «І це написано в Біблії!» «Але ж катери не дуже великі!» – сказав я. Лена струснула головою. «Ось чому вимерли динозаври-тріле! Вони потопилися! У ноя не вистачило для них місця!» І от саме тієї миті, коли я уявляв собі, як ной що сили пнувся затягти на борт короля тиранозавра, мені спала на думку блискуча ідея. «Лено, може, випробуємо катер? Та й побачимо, скільки там поміститься тварин». Лена також нічого не мала проти того, щоб цієї неділі взятися саме за таке випробування. У дядька Тура є красивий, великий рибальський катер, на якому він плаває в море щодня, окрім неділь. Він, дядько Тур, часом спалахує, сірник, а особливо, як сердиться на нас із Леною. Але катерів у крихті Матільди не густо. Лена вважає, що доведеться задовольнитися тим катером, що є, хоч би він не належав дядькові Туру. А потім спитала мене, невже я думаю, що Ной зважив би на важкувату дядькову вдачу, якби на карту було поставлено цілий світ? Я тільки знизав плечима. Потім ми відвели Крелу до тата, а самі побігли з подвір'я. Дядько Тур живе в третьому, цепто крайньому будинку Крихти Матєльди біля самісінького моря. Цієї неділі він поїхав до міста в кіно. Катер погойдувався біля молу. Треба було лише залізти на борт і спустити трап. Я вже так робив, бо якось ходили з дядьком у море ловити рибу. Ми одягли рятувальні жилети і відразу нам стало легше від того, що беремо катер не питаючись. Хвильку-другу ми проговорили, чи не надіти нами велосипедні шоломи, але не наділи. У крихті Матільди водиться сила селен на тварин. І малих, і великих. Спершу ми принесли двох кроликів, що живуть у клітці перед вікном дідусевої кухні. Вони звуться Сірий і Сіра. Їх неможливо було змусити спокійно сидіти на палубі, але коли ми кинули їм жмутку бабкового листя, кроликів гамувалися. Потім ми подалися до курника, за нашою повідкою схопили курку номер 4 і нашого півня. Півень здійняв страшенний гвалт. Якусь мить ми були певні, що мама нас помітить, але в хаті, очевидно, гриміло радіо. Вівці влітку пасуться в горах, тож нам довелося задовольнитися єдиним, що тут був – козлом. Він такого віку, як Магнус, і весь час, як мовить тітка-бабуня, перебуває в кепському гуморі. Коли цей пришелепкуватий козел зайшов на катер, то поїв усе кульбабкове листя для кроликів, і тому нам довелося нарвати свіжого. А далі ми гайнули шукати по всій крихті Матильди наших двох котів, але знайшли тільки гуляку. Він такий гладкий, що буде за двох, мовила Лена і випустила кота на осоння біля каюти. Ми так усього наносилися, що в нас послабилися рятувальні жилети. Затягнувши їх тугіше, ми пішли в комору по банки на варення взяли їх стільки, скільки здужали донести. Потім заходилися збирати комах. Нам пощастило зловити двох джмелів, двох черв'яків, двох равликів, дві попалиці, двох павуків і двох жуків. Усього в шість банок. Коли ми закінчили з комахами, збігло багато часу. Нас діймав голод, спини задерев'яніли. Один із джмелів навіть ужалив Лену, тільки-но вона хотіла з'ясувати його стать. «Ми ніколи не впораємося», – сказала вона і роздратовано потерла те місце, де вжалив джміль. Усі тварини зручно повлягалися на палубі проти сонця. Я ніколи раніше не бачив тварин на катері. Може, вони все своє життя мріяли поплавати? Ця думка мене втішила. Однак місця на катері ще було вдосталь. Лена поважно глянула на мене і сказала – Тріле пора заводити корову. У дядька тура є телички. Це, так би мовити, корови підліткового віку, що трохи жвавіші за звичайних і дають трохи менше вим'я. Вони паслися перед дядьковим будинком. Все, що потрібно було нам цієї неділі, належало дядькові туру, подумалось мені, і тої миті мені захотілося, щоб у нас були корови. Ой же, дядько, розлютиться. Коліна в мене затремтіли, і я проказав Лені. «Бачиш, ти маєш щось зробити зі своїми колінами, Триле», – сказала вона і запевнила мене. «Тур повинен зрозуміти, що ми не могли цілий день до знемоги ганятися за комахами. Нам потрібна була тварина, що займе більше місця. Я боявся, що дядько Тур не зрозуміє цього, але не сказав нічого. Ми стояли і придивлялися до тиличок, що скубли траву, і вибрали найбільшу і найсумирнішу». Ходімо, дівонько, корівонько, мовила Лена і злегка смикнула теличку на заналигач, що висів у неї на шиї. Ова. Теличка спокійнісінько почимчикувала з нами до молу. Здавалося, що ми ведемо величезного слухняного пса. О, тепер уже всього з головою, задоволена сказала Лена. Коліна в мене вже не тремтіли. Ми з Леною зробили те, що й нові. У нас був човен, повен тварини, птиці. Лишилося тільки завести на борт оцю теличку і ніде буде ступити. Але посеред трапу, підганяючи теличку, ми раптом побачили, що козелу жує шторки на вікні каюти. Лена заверещала не своїм голосом і з цієї миті геть усе пішло до гори дрігом. Теличка так перелякалася Лениного верску, що підкочила десь за півметра метра вгору і з гуркотом застрибнула на катер. А на борту теличка, мов, сказилася – вона стала мукати, задержу голову до неба і брикатися. Кіт і кролики кинулись в розтіч. Курка номер 4 півань то злітали, то опускалися вниз, куткудахкали і кукурікали. Козело шелешено розглядався навколо і водночас гидив на палубу. І до цього всього теличка ще й посковзнулася на козлиних какулях і вдарилася ратицями об вікно з напіврозжованою шторкою так, що воно розбилося. Усе перебувало в одному єдиному русі – Пір'я, каколі, кульбаби й кролики. Ми з Леною стояли, свівши руки, і тільки дивилися. Урешті-решті Личка скочила в море, лишень плюснула. Аж тут з'явився дядько Тур. На телечі, на щастя, на нашу біду. «Що це тут у Біса діється?» – крикнув він так, що його, напевно, почули в Колумбії. «Ми проходили це в недільній школі», – вискулила Лена. Теличка бовталася в морі, схожа на невеличкий брунатний моторний човен. Певно, вона боялася води. Дядько Тур більше нічого не сказав. Він застрибнув на катер і скрутив ласос з мотузкою, що там лежала. Із мого дядька ковбой нікудишній, тож йому довелося кидати ту мотузку безліч разів, щоб таки попасти петлею теличці на шию. А коли зрештою він витягнув теличку на берег, то був такий мокрий і розлючений, що просто не тямався. Вилупки, ревнув він на нас із Леною. Добре, що він стояв не дуже близько. «Якщо ти, тріле Даніель Сеніттергорд, чи ти, Леноліт, поткнете носа на мою садибу впродовж півроку, то я обом вам позатовкою голови в живіт!» Заволав він і з такою люттю махнув рукою, показуючи геть, що вона з нього мало не відірвалася. Ми так бігли, що не чули під собою ніг і попадали на землю за ігровим будиночком Крелли. Я лежав якусь мить на спині в повному розпачі. Урешті-решт Лена сказала, якщо твоя голова буде в животі, то ти принаймні зможеш дивитися крізь пуп. Батьки завжди помічають, коли хтось із нас щось нашкодить. Так було й цього разу. Здається, у них вмонтовано радіолокатори. Мама з татом і Лена мама знайшли нас у нашій блакитній кухті і стали допитувати, що ми вталентували. Ми навіть не встигли зняти рятувальних жилетів. Краще все було розповісти й пояснити. Коли ми закінчили розповідати, вони всі троє повитріщали на нас, торопіли очі. Запала мертва тиша. Лена зітхала так, як звичайно на уроках математики, ледь чутно і невтішно. Я постукав пальцями по рятувальному жилеті, щоб вони принаймні помітили, що ми не забули їх одягнути. «Оце так, нові, зрештою мовив тато, намагаючись приховати за вусами усмішку. Мама суворо глипнула на нього, мовляв, знайшов час жартувати. «Невже ви обоє зовсім з'їхали з глуздом?» – гримнула вона. «Я гадки не мав що казати, тож тільки кивнув головою. Хоч розумів, як на одну неділю, то подій забагато. Тепер спускайтеся на берег, попросіть вибачення і поприносіть сюди всіх тварини птицю», – твердо сказала Ленна мама. «Не думаю, що дядько Тур дуже хоче нас бачити», – промимрила Лена. Але всі відмовки були марні. Тато вступив у свої дерев'яні черевики і потягнув нас за собою. Попри все, я був радий, що він пішов із нами. Дядько Тур – його молодший брат. У такі дні, як цей, таке доречно згадати. – Ти зовсім здурів, Тріле! – крикнув Магнус із горища, коли ми вийшли на двір. – Я вдав, що не почув його. – Мабуть, треба була надягти велосипедні шаломи, – шепнув я Лені. Ніяка веселка того дня на небі не з'явилася, хоч ми з Леною забили тваринами цілий катер. Дощ також не линув. Усе склалося не так і погано. У гості до дядька прийшла його наречена, а вона любить дітей, навіть таких, як ми з Леною. Дядько не міг при ній лютувати. «Ми більше ніколи без дозволу не братимемо ані вашого катера, ані телички», – сказала Лена. «І заплатимо за розбиту шибку», – пообіцяв я. Лена голосно закашляла. «Як матимемо гроші!» – поквапився додати я. Потім дядькова наречена пригостила нас яблучним пирогом із кремом. Коли ми порозносили тварину і птицю по своїх місцях, на траві випала роса. Лена стиха свиснула. «Знаєш, що з чим римується, триле? Я похитав головою. «Козлине лайно і кроляче стегно!» – засміялася вона. Потім Лена зі сміхом проскочила дірку в живоплоті – я чув, як вона грюкнула за собою дверима. Вона завжди так робить. Грюкає ними так сильно, що той грюк чути на всю крихту Матільду. Така вже вона є. Лена Лід. Потрібен тато. Наступного дня тато розпочав свій літній проект, Як і кожного літа. За тим проектом він переважно будує щось масивне і марудне. А що саме йому будувати, завжди вирішує мама. Цього року вона заявила, що на тому місці, де викладена плитка, треба поставити цегляний мур. Лена страшенно зраділа. Вона дуже любить по чомусь ходити і балансувати. «Тільки зробіть його високим і вузьким», – скомандувала вона. Стоячи серед цегли, тато щось буркнув. Він не любить літніх проєктів. Влітку йому більше подобається сидіти в альтанці і пити каву. Ми, цепто я і Лена, довго дивилися, як тато мурує, аж поки він нас попросив. Ідіть собі десь пограйтеся. У тебе немає тата? Скоромовкою спитав я, коли ми проскочили крізь живопліт і опинилися в лениному саду біля лениного муру. Мабуть, є, відповіла Лена. Вона витягнула руки вперед і, погоджуючись, пішла задки до муру. Я дивився на її зношені кросівки, що віддалялися від мене. То де ж він? Лена цього не знала. Він дав драла ще до того, як вона з'явилася на світ. Дав драла? Нажахано спитав я. Ти не дочуваєш? Лена глянула на мене з роздратуванням. До речі, навіщо вони потрібні? Крикнула вона. Я не знав, що відповісти. Як це навіщо? Вони вміють будувати, скажімо, мури. У Лени був мур. І ще вони вміють... Ем... Я ніколи не замислювався над тим, навіщо потрібен тато. І щоб мені, бодай, щось спало на думку, я зіпнувся на шпиньки і зазирнув через живоплід. Тато стояв червоний, як варений рак, і лаяв свій літній проект. Цієї миті нелегко було згадати, навіщо мені тато потрібен. Вони їдять варену капусту, зрештою сказав я. Ані Лена, ані я не любимо вареної капусти. Вона слизька на смак. На жаль, у нашій крихті Матильди ціле поле капусти. І моя, і Ленина, мами переконані, що капуста надзвичайно корисна для здоров'я. А от тато? Він такого не каже. Він їсть мою капусту. Коли я перекладаю зелену капустяну квашу в його тарілку, тільки мама кудись відвернеться. Я зрозумів, що Лена не вважала мої слова про тат, що їдять капусту край дурними. З муру їй було добре видно, як тато здійснює свій літній проект. Вона довгенько стояла на одній нозі, пильно вивчаючи тата. Гм, зрештою мовила вона і зістрибнула вниз. Трохи перегодом у день ми подалися в буду, купувати все, що забув купити магну. То крамниця, де працювала Ленина мама. Коли ми зайшли, вона саме переставляла і рахувала товар. Привіт! гукнула вона. Привіт! відповів я. Лена на привітання лиш підвела руку. Вийшовши на двір, ми зупинилися, щоб прочитати всякі оголошення, що висіли на дверях. «Ми завжди так робимо. Сьогодні там висів один здоровенний аркуш паперу. Ми підступили ближче. Потрібне щеня будь-якої породи, але щоб було охайне». Лена прочитала оголошення кілька разів. «Ти хочеш собаку?» – спитав я. «Ні, але так, напевно, можна писати і про тат?» Якось Магнус розповідав нам з Леною про приватні оголошення. Коли хтось хотів знайти собі пару, то поміщав у газетах повідомлення. Лена зізналася, що подумувала вже про це, скажімо, чи можна помістити таке оголошення про тата. Був лише один мінус – ніколи не знаєш, хто читає газети. То можуть бути бандюги, директори шкіли, хто завгодно. Тож краще повісити оголошення на буді, де вона знала всіх покупців. Пиши триле. у тебе дуже гарний закрутистий почерк сказала вона, збігавши під крамнички по ручку й папір. Один її мишачий хвостик разтріпався, але вигляд у неї був вельми рішучий. Я дивився на все це скептично. І що мені писати? Лена простяглася на дерев'яному столі перед крамницею і заходилася думати так голосно, що я її навіть чув. Пиши: "Потрібен тато", почала вона. Я зітхнув. "Лено, ти думаєш, пиши я знизав плечима і написав те, що вона згадала. Потім Лена, як на неї досить довго, мовчала. Зрештою кашлянула і й чітко проказала. «Бажано, щоб був добрий і любив варену капусту. Але цікавить і те, наскільки він добрий і любить варену капусту». Я нахмурив брови. Це звучало дуже по-чудернацькому. «Лено, ти впевнена, що треба писати про капусту?» «Ні, Лена не була впевнена. Але добрим він усе-таки повинен бути». Урешті-решт вийшло ось таке оголошення. «Потрібен тато. Бажано, щоб був дуже добрий. І любив дітей». Угорі ми написали Ленина ім'я та прізвище і Ленин номер телефону, та й приліпили папірця вгору, прямісінько під собачим оголошенням. «Ти з глузду з'їхала, – сказав я. – Я не з'їхала. Я просто трохи підганяю події, – відповіла Лена. Лена справді підганяла події. – Десь за півгодини після того, як ми прийшли до неї додому, задзвонив телефон. Утім, не думаю, що до цього дзвінка Лена сушила собі голову тим, що ми утнули. Телефон не вгавав. «Може, візьмеш?» – прошепотів я. Вона знехотя підвелася і взяла слухавку. «Алло?» Ленін голос був тоненький, як нитка. Я нашорошив вуха. «Алло, мене звати Вера Югансен. Це ти почепила оголошення на буді?» Лена витріщила на мене очі, а потім кашлянула. «Ага, чудово! Я маю те, що тебе цікавить. Він ще трішки неспокійний, але уяви собі, останні два тижні жодного разу не у хаті. ухаті». Ленине підборідь дяжу двисло. «Він пісяє на дворі?» – перелякано спитала вона. «А то ж, тямущий!» Відчувалося, що Вера Йогансен вельми тим пишалася. «Напевно, вона ж божевільна», – подумав я. «Тато, що не пісяє в хаті!» У Лени пополотніло обличчя, але, здається, вона зрозуміла, що їй треба опанувати себе, тож кашлянула і трохи суворо спитала, чи любить він варену капусту. На другому кінці дроту на якусь мить стало тихо. «Ні, знаєш, я ніколи йому її не давала. А твоя мама вдома? Може, їдя си слухавку?» Лена опустилася навколішки. На останції Вера Йогансен сказала, що привезе його показати нам о 5 годині. Тоді, мовляв, буде легше вирішити. Лена поклала слухавку і сиділа, утупивши очі поперед себе, а потім спитала: "Три лед, ви тато пісяє на дворі? У край рідко". Лена лягла до лілиці, заходилася битися головою під "Хай йому грець, що скаже мама?" Про це ми швидко дізналися, бо невдовзі двері гучно відчинилися, і зайшла Ленина мама, тримаючи в руці оголошення. Щоки в неї аж пащили. Вона була викапана Лена. «Лено лід! Що це таке?» Лена, лежачи на підлозі, не ворушилася. «Відповідай, ти зовсім з лузду з'їхала?» Я зрозумів, що Лена не знає, що казати. «Вона трохи підганяє події», – пояснив я. «На щастя, Ленина мама звикла до лениних вибриків, тож стресу від цього їй не сталося. Я не зводив із неї очей і думав, що, мабуть, багато хто хотів би з такою жінкою одружитися. Вона має в носі срібну кульку». «Я більше ніколи так не робитиму», – пообіцяла Лена, лежачи на підлозі. Її мама також опустилася на підлогу. Так заведено в цьому домі. «Ну от, я зірвала це оголошення, перш ніж хтось побачив, що там написано», – усміхнулася вона. Я зрозумів, що знов треба дещо пояснити. Вера Югансен привезе одного о п'ятій годині. Цілих півдня Ленина мама телефонувала Вері Йогансен 17 разів. Ніхто не брав слухавки. Часу лишалося все менше і менше. За чверть до п'ятої ми всі втрьох сиділи за кухонним столом і чекали. Хвилина стрілка добиралася до цифр 12. Поділка за поділкою. «Щось мені не віриться», – мовила Ленина мама. Аж тут подзвонили в двері. На ганку, схиливши голову на бік, стояла усміхнена Вера Югансен у червоній блузці. Ми намагалися дивитися поза нею. Ніхто з нас не бачив ніякого тата, але ж хто зна? Може, він пішов за рогом. Добрий день, привіталася Ленина мама. Добрий день, добрий день. А ж вам, певно, уже привертається терпець побачити, кого я привезла? Майже вигукнула Вера. Ленина мама спробувала усміхнутись. Та вийшло кепсько. Загалом ми передумали, затинаючись, проторохтіла Лена, однак Вера Югансен уже метнулась до свого автомобіля. Здається, таких жінок неможливо зупинити. Утім, і Лену тепер неможливо було зупинити. Вона пострибала східцями й обігнала Веру. Ми не хочемо його, чуєте? Вони повинні пісяти в хаті. І саме тієї миті, як вона це сказала, ми почули з автомобіля трохи писклявий, слабенький дзявкіт. У вікні показалася цуценяча голівка. «Собака?» – пошепки пролепетіла Лена. «Так», – Вера Юганцин наморщила брови. «Хіба ти хотіла не собаку?» Лена то відкривала, то закривала рота. «Так, я хотіла б шиншиллу. крикнула її мама від дверей. Зуценя, що привезла Вера Йогансен, було гарніше за шиншилу. Лені страшенно хотілося лишити його собі, але її мама сказала, що всьому є межа. Потім лененій мамі довелося лагодити мотоцикл цілу годину, щоб заспокоїтися. Ми з Леною сиділи на пральній машині і дивилися на неї. Часом вона просила нас подати той чи той інструмент. А так було тихо. «Хіба з таким жартують?» «Отак навмання повісити оголошення», – врешті-решт сказала вона. «Ти, Лено, думала головою, чим це могло закінчитися?» Я, по думки, перебрав усіх молодих чоловіків, що купували в буді. «До того ж, у нас навіть місця немає для тата», – правила далі мама з-під мотоцикла. Лена з цим не погодилась. Можна прибрати в підвалі. «Поки що нам вистачає чоловіків. У нас є триле», – сказала мама, лежачи на підлозі. Саме це здалося Лені найбезглуздішим з усього, що вона коли-небудь чула. «Та ж триле не чоловік!» – А хто ж тоді? – спитав я. – Ти сусід. – Ну, звичайно, – подумав я. – Хоч краще б вона сказала, що я її найкращий друг. Дідусь, тітка-бабуня і крихта Матільда. Майже всі дорослі нашого селища співають у змішаному хорі. Тато каже, що змішаний хор – це хор, де всі змішуються. І ті, що вміють співати, і ті, що не вміють. Тато диригує тим хором, і що сили старається, щоб усі хористи співали бездоганно. Улітку відбуваються пісенні фестивалі. Тоді наш змішаний хор їде з дому на зустріч з іншими змішаними хорами. І там усі хори змішуються в один хор і співають упродовж усього фестивалю. До того ж, наші змішані хористи радісно і піднесено готуються ще заздалегідь. Ми, діти, звичайно, також радіємо пісенному фестивалю – Адже тоді нікого з дорослих, окрім дідуся, не буває вдома. І мама оголошує в крихті Матільди надзвичайний стан. Цього літа він мав бути ще надзвичайніший. Раптом з'ясувалося, що і Мінна, і Магнус їдуть в табір саме в той час, на який випадає пісенний фестиваль. У бухті лишаємося тільки ми, найменші діти та дідусь. А це буде комедія, хихикнув дідусь, як дізнався про це. Ларсе, голубе, в мене душа не на місці», – зарбіткалася мама. Вона вже навіть подумувала, чи не відмовитися їй від поїздки, аби не хвилюватися, що ми щось тут днемо, поки батьків не буде вдома. Зателена, здавалося, була в захваті. Від того, що і вона буде під наглядом дідуся. «Ваше щастя, що ви співаєте, як скрипуча ворона», – сказала вона йому, коли зі своєю мамою прийшла ввечері напередодні пісенного фестивалю узгоджувати правила поведінки. Вечір видався довгий. Коли наші мами нудно і ретельно напучкували Лену, Крелу і мене, слухатися і не влаштовувати канатних доріг, поки їх не буде, дідусь чекав своєї черги. Діти повинні одягати рятувальні жилети на морі і шоломи, як сідатимуть на велосипеди. Хліб у морозилці. Номери нашого мобільника висить над телефоном. Мама все говорила і говорила. Дідусь усе кивав і кивав головою. «А ще, Ларси, голуби, не садіть нікого зі своїх онуків чи сусідів крихти матір динамопеду ящик!» Закінчила вода, та дідусь більше не кивав головою. «І можу присягнути, що я побачив, як він скротив у себе за спиною дулю». Наступного ранку, п'ять хвилин на дев'яту, у вікно заглянуло сонце і залоскотало мені носа. До моєї кімнати долинав запах вареної риби й кави. Дідусів в запах! Я подивився на ясно-блакитне море, вкрите маленькими хвильками і збіг донизу. Крела з Леною вже сиділи в кухні за столом і наминали хліб з рибою і майонезом. А дідусь їв тільки рибу. Тому-то котам найбільше й подобалось у нього в підвалі. Там вони мають те, що люблять. Дідусь намастив мені з хліба маслом так щебро, ніби то було не маслом, який жир. «Мотай трилуньом, та й підемо на двір кататися». Хто сидітиме седьма, той не знайде пари. Дідусь і в схожий на повернутий задки триколісний велосипед із великим ящиком спереду, що править замість кузова. У тому ящику дідусь восить продукти, але коли відбуваються пісенні фестивалі, там можуть сидіти онуки і сусідські діти. Перед усім цього дня треба було привезти дві бляшанки фарби, яку дідусь замовив у місті. Їх мали доправити по ромам. Ми уявили собі ніби в тих бляшанках із фарбою повно золотих монет. Тож королівські агенти нашого королівства повинні були сховати бляшанки в крихти Матільді, бо за ними полювала зграя смертельно небезпечного Бальзатара. «Ватажок розбійників Бальтазар ладен на що завгодно, аби тільки захопити гроші!» – сказав я і примружив очі. «Він їсть усіх кроликів живцем!» – пошепки підіграла мені Лена. «І рибу!» – додала Крелла, виболушивши очі. Навіть мама не помітила б дідусевому кузові трьох дітей з водяними пістолетами в руках, коли ми вирушили в небезпечну мандрівку до пристані. Ми залягли на самому дні, укрившись вовняним пледом. Дідусів мапеду весь час торохотів. Нас трясло так, що аж тремтів язик у роті. Від великого напруження в мене потерпли ноги. Урешті-решт мапед зупинився. І агент Лена так шпарко відкинула плеч, що його край зачепився за пристань. Замріть! – вирискнула вона і театрально спрямувала пістолет на пором. Звичайно, пором не буває дуже переповнений. Я знаю це, бо там працює тато і ми часто з ним плаваємо. Ми очікували побачити 4-5 автомобілів і матроса Бігрера. Але сьогодні було не так. Сьогодні на один із тутешніх хуторів приїхали на гостину родичі. І тепер на поромі стояло понад 20 стареньких тіточок, що вп'ялися в нас із зленою нажаханими поглядами. Йой, промив А ану зганяй по бляшанки. Моє серце тенькало від страху, коли я петляв поміж жіночими квітчастими спідницями і зрештою добіг до матроса Біргбера і бляшанок із Фарберою. Дякую, затинаючись, мовив я голосом геть не схожим на голос справжнього агента і схопив банки. Зодалік до мене долинув крик міні-агента Крелли, спрямований на тих бідолашних родичів. Бах, бах, бах! «Там уся Бальтазарова зграя!» – радісно шепнула Лена, коли я повернувся з бляшанками назад. «То Бакке Марія й Ула Лавіса!» «Ми в один час ходили до священника!» – промиврив дідусь і хвацько козирнув. Міні-агент вигукувала бах-бах до тих пір, поки Лена затягла її в кузов, учинивши чимало шуму. Дідусь-сервучко зірвався з місця і мопед загуркотів ще гучніше, ніж будь-коли. «Тепер ми втікали назад до замку в крихту Матільду». Здавалося, нас в кухонний комбань. Та за якусь мить Лена сказала, що вже можна відкинути плед. Я замружився проти сонця. Дідусь грудьми лежав на кермі і тиснув на повен газ. Раз по раз він озирався. Я й собі озирнувся і побачив, що за нами їде автомобільна вервечка. Тутешні дороги були вузькі, а дідусь їхав посередині. Нас неможливо було обминути. І хоч він їхав так швидко, як тільки можна було їхати на мопеді, Однак виходило не дуже швидко. За нами тяглися всі поромні автомобілі, що поспішали на зустріч своїми родичами. Вони весь час сигналили. Та вервичка скидалась на довгий потяг 17 травня, який ми очолювали. Я помітив під шоломом на обличчі дідуся усмішку. Зараз він хизувався перед колишніми однокласницями. «Тривайтеся – Тривайтеся, – раптом ревнув дідусь. – Поїдемо навпростець. Дідусь із великим зусиллям повернув ліворуч і в'їхав давню тракторну колію, яка вела через луки до нашого будинку. Підкидала так, що я думав. Мене розтрусить. Гай! крикнула Лена, коли ми залетіли на подвір'я, так різко пригальмували, що суха жерства розлетілася на всі біч. Звісно, будинок ми перетворили на замок. Дідусь ходив навколо нього з качалкою за поясом і верховодив. Банки з фарбою ми поставили на підлозі посеред вітальні, а потім перед усіма дверима будинку звели захисні споруди, так, щоб бальтазарові розбійники не могли зайти. Використали чи не всі меблі, що совалися. Крила, яка стояла на чатах, розпиналася криком, що йдуть розбійники, а тоді риготала на повен голос, коли ми вдавали, що відчиняємо вікно. А особливо тоді, як дідус замахувався качалкою, мабуть, тримав в руках протитанковий гранатомет. «Мабуть, на світі немає нічого кращого за пісенні фестивалі». Сказав я Лені, та Лена відповіла, що було б краще, якби хто-небудь і справді спробував удертися в будинок. Потім дідусь порадив нам запросити тітку-бабуню на пообідню каву. «То колишня королева розбійників!» – шепнула Лена. Ми тихенько полягали на столі у мінній кімнаті виглянули в вікно. Голова тітки-бабуні була якраз під нами. Тітка-бабуня подзвонила в двері. Ми з Леною обережненько вистромили з вікна свої пістолети. «Ви сюди ні за що не зайдете?» Лена була вкрай розлючена, і тітка бабуня здивовано звела очі до гори. «О, ні, трілуні, вже ти не впустиш мене?» Я двома словами пояснив їй, що вона не тітка бабуня, а всемогутня королева розбійників. Тітка бабуня трішки розгубилася і зняла з плеча сумку. Там у потайній кишенці лежить її камфорне драже. «Ну, а дідусь?» – спитала вона трохи згодом. У малесенькому віконечку пральні з боку від вхідних дверей показався кінчик качалки. Ану, геть звідси, пані Бальтазарихо!» – крикнув дідусь так, що струснула душову кабіну. Тітка бабуня отеріла лише на хвилину, потім промимрила, що треба викурити нас на двір, і зникла. Минуло чимало часу. Тітка бабуня не показувалась нам на очі. Лена вважала, що вона поїхала додому але дідусь був певен, що вона щось задумала, і ми повинні бути насторожі. До того ж автобуси вже не ходили. І раптом я відчув запах, від якого в мене по спині полізли мурашки. Я збіг сходами до того вікна, де була колись наша канатна дорога. Лена слідом за мною. Цур бі пек!» – вона паче вафлі. Вирвалося у Лене. Так воно й було. Тітка-бабуня прилаштувалась у Лениному саду з розкладним столиком і вафельницею. У вікно Лениної кухні тягнувся довгий шнур. «Цур-табі-пек! Вона вдерлася в мій будинок!» Лена не тягнулась від захвату. На столі вже височила ціра гора вафель. Часом тітка-бабуня махала рушником, і вафельні пахощі валетенськими хмарами підіймались до нас у вікно. Я вкрився гусячою шкірою. Ми принишку, ніби перебували в церкві, споглядали, як перед нашими очима росла гора вафель. Навіть діду збентежено дивився в вікно. Ніхто з нас не звернув уваги на Крелу, і раптом ми побачили її на дворі в саду. Тітка-бабуня сердечно пригорнула Крелу до грудей і посадовила на осонні на стілець. Потім намастила свіженьку хрумкотливу вафлю маслом і щедро потрусила її цукром. Я ледве не заплакав. «Здаваймося». – рішуче сказала Лена. – Ні, дідька Лисого, – гарикнув дідусь, хоч тітка бабуня заборонила йому казати при нас дідька Лисого. – Сходи, натріле в підвали принеси свою вудку. Потім дідусь зателефонував у Ленин будинок. Почувши дзвінок, тітка бабуня підвела очі на наше вікно. – Можна взяти слухавку? – спитала вона Лену, і Лена великодушно кивнула головою. Тітка бабуня вийняла вафлі і зникла в будинку. – Алло, алло! – це з національного товариства, члени якого мали операції на стягні, мовив дідусь надзвичайно з дзвінким голосом. Нас цікавить, чи ви ясновили, можна пані не могли б купити бодай один лотерейний квиток? Він говорив водночас заповзято пальцем на вікно. Тітка бабуня, очевидно, не хотіла купляти лотерейний квиток, тож у нас було обмаль часу. Крело, тс. шепнув я, спускаючи жилку вудки донизу. Крела відразу не второпала, що треба прикріпляти вафлі на гачок. Вона була надто мала. Нам довелося довго їй пояснювати, проте поки дідусь поклав слухавку, а тітка бабуня вийшла на двір, ми підняли дві вафлі. Одну з них Лена зразу ж таки з'їла, мов за себе кинула. «А мені!» – майже крикнув я. «Не можна поділити дві вафлі на трьох осіб, Трилле!» – заявила Лена, запихаючись вафлею. «Хоч не хоч, а ми з дідусем задовольнилися однією. Крелажу ж у саду наминала п'яту». За десять хвилин дідусь причепив на край швабри наволочку і вивісив із вікна спальні білий прапор. Ми здалися. Добре бавитись у війну. Та нема нічого кращого за мир. Так я думав, коли вже сидів у саду і разом з найкращою у світі тіткою-бабуною трощив вафлі. Якщо ви, брати, сестра, то чого він такий худий, а ви така товста? Спитала Лена, відкусивши шмат вафлі і не зводячи погляду з тітки-бабуні й дідуся. Змалкована їла за нас двох. Відповів дідусь і вправно відхилився вбік, бо тітка-бабуня замахнулася на нього рушником. Колись Ленусія не була така товста. «А приблизно якою завтовшки ви тоді були?» – допитувалася Лена. І тоді почався вечір споменів. Тітка-бабуня була врадлива, мов кінозірка. Вона мала так багато залицяльників, що дідусеві доводилося лежати на даху та стріляти по них з рогатки, як ті приходили – до речі, наскільки дідусь пригадує, в той час не було товстих, адже люди споживали тільки картоплю рибу. Хоча на святвечір їм перепадали помаранчі. Щоправда, не в час війни. Тоді їм нічого не перепадало. Тільки нам ми налаштувалися лягати спати, зателефонувала мама, щоб завітатися, як нам сьогодні велося. Дідусь доповів їй, що й менші, і старші поводилися зразково. «Ми розповідали історії про давні часи і наминали вафлі», – сказав він. Ми з Леною усміхнулися. Чи можу я поговорити з Креллою?» – спитала мама. Дідусь кахикнув і знехотя передав слухавку. Не кажи, що ми їздили на мопеді, шепнув я Креллі. Вона кивнула головою і з поважною міною на обличчі взяла слухавку. Що ти сьогодні робила, крилусю? почули ми мамине запитання. Дідусь став перед найменшою онучкою і навколішки благально згорнув руки. Крела дивилась на нього з подивом. Я не їздила на мопеді. Чітко і виразно проказала вона. Дідусь опустив руки і полегшено зітхнув. Напевно, мама на своєму пісенному фестивалі теж полегшено зітхнула. «Чудово», – мовила вона лагідно. «А що ж ти, ясачка, робила?» «Я там сиділа», – відповіла Крелла. Ісак У Лени день народження лише раз на рік, як і врешті людей. Але дехто вірить, що він буває і частіше. Вона торочила про день народження постійно. І ось він уже наближався. «Можеш собі уявити, дев'ять років дев'ятого червня, га?» – вдоволена спитала вона. Її мама приїхала додому з пісенного свята і заходилася витирати фрукти, з яких збиралася робити мистецькі композиції. Ми з Леною їли. «А тож, уявляю, а чого ти собі бажаєш? Тата?» Мама зітхнула і спитала, чи Лена хоче його загурнути му папір чи в вигляді продарункової листівки. Може, ти, донечко, бажаєш собі чогось іншого? Ні, Лена нічого іншого собі не бажала, але коли ми вийшли на двір, вона все-таки хвильку постояла на сходах. А тоді прочинила двері і крикнула в хату. «Велосипед!» Лена запросила на день народження увесь наш клас. «Вісьмо хлопців плюс мене». За кілька годин до обіду я пішов подивитися, чи в них вистачить печеного торта на таку громаду, відчинила ленина мама. Добре, що ти вже прийшов, тріле. Може, зумієш її втішити? Я сторопіло зайшов до середини. Лена лежала на канапі. У неї був кепський вигляд. Ти захворіла? нажахано спитав я. Так, захворіла, у мене псипало живіт. Крикнула вона так, ніби це сталося через мене. Тож ніхто не захоче прийти на обід і заразитися посеред канікул. Лена ж пожбурила подушкою в стіну. Аж усі вітальні затремтіли картини. Оце так біда. Ох, Лено, зажурено мовив я. Трохи перегодом навідалася моя мама, щоб пересвідчитись, чи не заважаю я оздоблювати торт. Ну от, а ти ще, Лена, захворіла? І собі спитала вона, присівши край канапи. Мама неабияк розумілася на дитячих недугах, у неї було чималенько дітей. «Як ти гадаєш, Карі, що в неї?» – спитала Ленина мама, заносячи довітальний чай. Мама вважала, що в Лени була вітрена віспа. «Коли мені було три роки, я хворів на вітрену віспу», – сказала вона, «а на неї хворіють не більше одного разу. Отож, мені все-таки можна було прийти до Лени в гості, якщо Лена здужає мене прийняти». Лена здужала мене прийняти, і о 6 годині я з'явився до неї причепурений із подарунком. Я подарував їй гру в крокет. Напевно, Лені вона подобалась. На її думку, крокетні молоточки можуть багато на що згодитися. Ленина мама прилаштувала вітальні ліжко, і Лена, сидячи в ньому, віддавала накази, мов королева. Ми дивилися DVD. До того ж нам належав цілий вершковий торт. Лише один раз Лена через свою дурнувату вітряну віспу спалахнула гнівом і пожбурила в стіну булочку з корицею. Отак так би ж бурнути в тебе», – сказала її мава і зітхнула. До вечора день народження зіпсувався, і я подумав, що краще піти додому. Однак Лена не відпустила. «Хай йому грець сказала вона, – «не годиться, щоб єдиний гість вшився в половині восьмої, якщо свято триває до дев'ятої». Тоді я взяв ще один шматочок і сів. Поки Лена заснула в своєму ліжку. Я говорила з черговим поліклініки, шепнула мені Ленина мама. Лікар буде на цьому кутку ввечері, тож, напевно, зайде. Нараз хтось постукав у двері. Я витягнув шию і виглянув у передпокій. Лікар був молодий, як звичайно, вони всі бувають, і гарний з виду. Дорослі хто знаскільки віталися в передпокої та розсипалися в усмішках. І ступаючи до вітальні, лікар обернувся і знову усміхнувся, але немає, так, відтак, що перечепився за паріг і майже ввалився в кімнату. «То це ти хворий?» – спитав він мене, коли таки віднайшов рівновагу. «Ні, я раніше хворів», – гордо відповів я і тичнув пальцем на Лену в ліжку. «Якби я цього не зробив, то лікар, напевно, на неї сів би. Ото було б Леменду». Зате тепер він сів поруч і обережно поклав руку їй на плече. Лена спершу лупнула очима, а потім і зовсім прочумалась. Вона глипнула на лікаря, наче він звалився з неба, продерла очі і придивилась до нього пильніше. Тоді підвела голову з подушки і сяючи радісно крикнула «Тато!». Шматочок торта, який був у мене в ложці, впав на блюдце. «Але ж, мама, в мене є велосипед!» Кричала вона далі сміялася сміялась від радості, сидячи в ліжку з висипом на тілі, температурою і всіма тими дурницями. «Я… я лікар!» – затинаючись, мовив лікар. «Мамо, він ще й лікар! Як зручно!» З кухні прибігла Ленина мама. «Лено, він усього на всього лікар!» – пояснив я, відчуваючи, що ось-ось вибухну сміхом. «Я не знав, як мені стриматись, тож розраховувати на те, що він собі піде, хоч Лену то геть розлутило б». Зараз її, звісно, настільки виснажила температура і вітряна віспа, що вона не мала сил лютувати. Вона тільки натягла ковдру на голову і знову плюхнула слантухом на подушку. Коли лікар подивився Ленину вітряну віспу, до наступного порому лишалося більше години, і Лена запросила його на своє свято. Звати його було Ісак. Він зізнався, що тільки не розпочав лікарську практику, тож боявся неправильно встановлювати діагноз і всяке таке. «Але ж у мене вітряна віспа?» – спитала Лена. А тож сак був у цьому певен. Нема сумніву, що в Лени вітряна віспа. Коли ж лікар зібрався йти, то побачив у пральні мотоцикла. І тоді ми дізналися, що і в нього є мотоцикл. А все закінчилось тим, що дорослі так забалакалися про мотоцикли, аж він мало не запізнився на пором. Трохи свята вдалося, – задоволена сказала Лена, який сак урешті-решт пішов. Її мама дивно всміхнулася і кивнула головою. Різдвура діймо посеред літа. Невдовзі Лена одужала. І як уже звалася сліжка, то вирішила стати воротарем. Поки хворіла, вона дивилася один футбольний матч по тебе. Воротару сім верховодить трілле. Він кричить решті куди бігти. Мені подумало, що Лені пасувала б бути воротарем. Вона єдина дівчина в нашій футбольній команді і швидко без жодної на те причини гнівається. Хлопці з команди, як правило, часно навмисто її до того доводять. І Лена сама собі дивується, чого вона грає в команді з ідіотами. Улітку немає ані футбольних тренувань, ані змагань. Та ми з Леною багато граємо, особливо на скошених полях. Тільки от наш м'яч знову десь подівся. Я його ніде не знайшов. Урешті-решт довелося спитати мами, чи не купила б вона мені нового. Ні, і ти знаєш, чому, Тріле? «В цьому році ти вже губиш другого м'яча. Про це не може бути й мови». «Але мені потрібен м'яч, мамо!» – вигукнув я. «То сам його трілику, голубчику й купуй!» Дорослі кажуть такі речі, навіть не задумуючись над тим, як нелегко купувати щось тому, в кого не водиться грошей. Неподаліку гамаку сидів Магнус і грав у якусь гру на своєму мобільнику. «Магнус завжди має гроші». Ціле літо кожен божен день він зі своїм товаришем бере гітару і чеше до міста. Там вони грають на вулицях, а люди кидають йому капелюха, що лежить у них перед ногами – гроші. Я дивився на нього і дещо собі висував. Мені також треба податися в місто, але, звичайно ж, Леною. «Ти думаєш, ми стоятимемо посеред вулиці, співатимумо а всі слухатимуть?» – спитала вона, коли я зайшов до неї і розповів про свій план – вона саме наминала свій персональний лено сніданок, що вкрай шкідливий для здоров'я. Такий людина готує лише тоді, коли лишається вдома сама. «Нам треба на чомусь грати», – пролопотіла Лена в перерві між переживуванням. «Інакше ніхто не кидатиме грошей». «Але ми можемо грати на блокфлейті», – сказав я. «Блокфлейта годиться», – відзначила Лена. Так усе й вирішилось. «Нам довелось тренуватися». Ми так давно не брали до рук флейти, аж майже забули, що вони в нас були. Ми заходилися грати на нашій кухні, але невдовзі мама сказала, що їй треба послухати по радіо щось надзвичайно можливе і попросила нас піти кудись де інде. У вітальні ми грали тільки в одному тоні, поки тато сказав, що це чудово, але по четвергах голова його не витримує таких гучних звуків. Тоді ми гайнули до дідуся, та в його слуховому апараті щось почало пищати, «Тож нам і звідти треба було вшиватися». Зрештою, ми подалися в сарай і сілися на старому тракторі. Ми грали грали, але тільки одну пісню, яка в нас обох виходила. І то була радімо. Ми її виконували на різдвяному концерті в школі. О, мене морозець дере по шкірі», – вигукнула Лена, бо їй здавалося, що грали ми надзвичайно гарно. Наступного ранку сяєло сонце. Було 25 градусів тепла. Море скидалось на блакитне простирадло. Дідусівчовен човен у далині маленькою крапкою. Ми з Леною бігли до пристані там чекали ще хвилин десять. А коли заходили на пором, то поховали блокфлейти під футболки, хоч тато їх помітив. Він постукав пальцями по сумці з квитками обвів нас суворим поглядом. «Щоб я не чув на поромі ані звуку. Це заважатиме капітану і він може звернути з курсу», – мовив він. Ми пообіцяли, і тато більше нічого не питав. Я люблю наш паром. Там є гральний автомат, де Мінна знає, як хто виграє, а Лена знає, як хто програє. І східці з поручем, на якому можна сповсти вниз, і ядка з великими млинцями, намащеними маслом і притрушені цукром. Їх готує Маргот. Вона старенька і може витріщатись, коли хтось надто довго щось допитується. Я і Лена приятовлюємо з Маргот. Здебільшого, ми то вчимося біля неї, якщо тато зайнятий. Але іноді вибираємось на горішню палубу і плюємося в море. А часом над дозволяють зайти в стернову рубку, якщо ті, що там стоять, у доброму гуморі. Того дня ми помчали з саду зразу до Маргот. – О, три Луння Лена! Яка я рада! Ціле літо вас не бачила! – мовила вона тільки, но ми й зайшли. – Та ну, але ви, мабуть, про нас чули? – спитала Лена. «А то ж, чула!» – вона зізналась, що дещо чула, скажімо, про ковчег і про гній. «Не варто вірити всьому, що чуєш!» – сказала Нателена. Тата не хотів відпускати нас самих у місто, та ми стали канючити. Магнус уже був там. Ми знали, де саме він грає. Нам навіть видно було його від пристані. Врешті-решт тато поступився. Якщо ми пообіцяємо весь час триматися Магнуса, то можемо пропустити один рейс. Але потім мусимо знову з'явитися на паром. Ми пообіцяли. І тоді почесали хідником до Магнуса. Він зі своїм товаришем Гасаном саме співали пісню і не дивилися на нас, поки її не закінчили. «Що ви тут робите?» – спитав Магнус, що був не дуже радий нас бачити. «Будемо заробляти гроші на новий футбольний м'яч», – відповів я і показав йому свою блокфлейту. Магнус і Гасан переглянулись і розсміялися. Отут уже я міг зрозуміти Ленин гнів. «Уяви собі, ми їх заробимо!» – закричала вона на Магнуса. «А ще ми, на жаль, мусимо стояти поруч із тобою, бо так звелів твій батько». І перш ніж хто-небудь що на щось зважився, вона потягла мене на лавку, що стояла поруч, стягнула з моєї голови кепку і кинула її перед нами додолу. «Починай, Трілле!» Я забув, скільки людей мають звичку сновигати хідником. «Мені здавалося, що я знепритомнюю на місці». «Лено, я навіть не знаю, чи мені хочеться грати», – прошепотів я, не ворушучи губами. «Ти хочеш мати футбольного м'яча чи не хочеш?» «Хочу. Тоді грай мершій». У мене тремтіли коліна. Найкращий мій друг долічила до трьох. А потім ми стояли на лавці посеред хідника і грали різдву радімо так, що в Лени морозець дер по шкірі. Я не зводив очейсь в блокфлейти. Коли ми закінчили, ніхто не заплескав у долоні. Люди проходили мимо і край. «Ще раз!» – безпощадно скомандувала Лена. «І ми заграли ще раз!» Здається, людей страшенно діймала спека і всілякі клопоти. Аж раптом надійшла якась пані, що схопила чоловіка за руку і вигукнула. «Глянь, на Ральф, які вони милі!» Це вона казала про нас із Леною. «Ми заграли ще раз, і та пані зі своїм чоловіком, що звався Ральф, Поклали в мою кепку 20 крон. Після цього зупинилося більше 17 осіб заразом, що хотіли послухати різдвяну пісню. Тоді мені на хвильку знов здалося, що я знепритомню, а я заплющу очі, думаючи про футбольний м'яч, і намагаюся втриматись на ногах. Усі плескали в долоні, сміялися і гукали. «Ще! Ще!» Навколо лавки скупчилась ціла юрба. «Ми з Леною були майже як поп -зірки. А одна пані навіть сфотографувала нас і спитала наші імена. Лена схилялася з глибоким поклоном щоразу, як ми догравали різдвура діймо. А я кланявся праворуч і ріворуч так, як то робив тато, коли диригував змішаним хором. «Мабуть, годі», – зрештою сказав я. «У мене геть спітніли долоні». Лена заглянула в кепку і кивнула головою. Ми подякували і злізли додолу. Кепка була важка від монет. Ми зарозуміло всміхнулися до Магнуса і Гасана і побігли до крамниці спортивних товарів біля ратуші. Про тата ми забули зовсім. «Не вистачає 42 крони», – сказав чоловік за прилавком, перелічивши всі наші гроші. Чуб у нього на голові стирчав на всі боки, і вигляд чоловік мав незворушний. Ще й губа була відкопилена. Я помітив, як Лена трохи подалася вперед і стала придивлятися, що в нього за губою. То був похмурий чоловік. «Ет!» 42 крони ми запросто заробимо», – сказала Лена. Ми стали на східцях перед камницею спортивних товарів. Людей на хіднику було обмаль, але ми грали і грали. Врешті-решт за 10 секунд ми впоралися. Аж тут на двір вискочив похмурий чоловік. «Перестаньте пищати! Це відлякує покупців!» «Ми не можемо перестати, нам не вистачає», – Лена глянула на мене. «Двадцять шість крон, п'ятдесят ере», – додав я. Чоловік закотив очі під лоба. Тоді застромив пальця в рота, вийняв за губи обслинений клубок жувального тютюну і пожбурив його нам просто під ноги. Заходячи в крамницю, він хряснув дверима. Йому доведеться пройтися в кабінет директора, суворо мовила Лена, і потім ми знову заходилися грати. Ми й дограли тільки середини, як двері крамниці відчинилися, знов і похмурий чоловік зареїв. Ви, геть і не пущіть мені тут. Ось вам шмарка чи ваш м'яч. Коли ми стояли біля крамниці з новим футбольним м'ячем, я зненацька згадав по тата. «О ні!» – скрикнув я, і ми зірвалися бігти. Пором зробив три рейси, тато гнівався десь так, як я й боявся. Він, тато, коли гнівався, мов би, ще наростав і червонішав. «Ми більше ніколи так не робитимемо», – пообіцяв я. Ніколи більше не робитимемо, ніколи більше не робитимемо, але ж ви з Леною ніколи нічого не робите, дивічі. Ви просто вталенькуєте щось інше. Лена привітно на нього глянула взяла його за руку. Бачите цього м'яча? – спитала вона. – Це м'яч професіоналів. Я помітив, що тато нами трішки запишався. М'яч йому сподобався і він захотів його випробувати. Та не так легко було зробити фінти з сумкою квитків і в дерев'яних червиках на ногах. Раптом обоє черевиків і м'яч красивою дугою перелетіли через борт. Я ляснув себе по лобу. Та ж ми стовбичили нахіднику і грали двора діймо, мало не простягнувши ноги, а тато гилить м'яча в море ще до того, як ми спробували в нього пограти. «А тепер стрибайте в море і діставайте його!» – сердито крикнула Лена. «Тато й гадки не мав стрибати в море». Зате він скочив на пристань і попросив у німця, що ловив рибу, сачка і щасливо витягнув м'яча на сушу. Черевики зникли в морі. Потім тато облетів усіх пасажирів і, захопивши нас із Леною, повів до кіоску Маргот. Не скажемо нічого мамі про те, що ви з Леною самі ходили сьогодні в місто. Окей, Тріле, я пообіцяв. Але це мало що дало. За день у газеті помістили наші з Леною великий знімок. Виявляється, що пані, яка фотографувала нас на лавці, була журналістка. «Ну ти трилунний хитронець!» – мовила мама, звівши очі від газети. Я пообіцяв їй зіграти різдвура діймо, щойно матиму час. Як я розтрощив Лену? Коли маєш таку сусідку і такого найкращого друга, як Лена, відбувається багато чого цікавого. Але часом я люблю себе на думці, що мені більше подобаються звичайнісінькі дні – Такі собі дні, коли не стається нічого надзвичайного, це то коли я наминаю печинковий паштет з окрайцем хліба, і ми з Леною граємо в футбол або шукаємо крабів, і теревенмо про буденні речі, і ніхто з нас ні на кого не сердиться. Ти гадаєш, що звичайні дні кращі за Різдво? спитала Лена, коли я спробував пояснити їй свої міркування. Ні, але ж Різдво не може бути щодня, відповів я. Інакше воно спротивиться». Лена мене запевнила, що якби різдво було набагато чистіше, то воно я ні з кілечким не спротивилося б. І ми більше про це не говорили. Зате ми грали в футбол. І поки я на осонні посилав Лені удар за ударом, мені здавалося, що це був чудовий звичайний день. От би мати тата, щоб грати з ним у футбол. Такого, який бив би дуже сильно, сказала Лена, ухилившись від одного з моїх найкращих ударів. І я зітхнув. Ми сіли перепочити на морішку, а Мінна, що збиралася малювати балкон, примостилася поруч. Ми з Леною пересміхнулися. Мінна майже так само, як тітенька-бабуня, вміє оповідати всілякі бувальщини і залюбки їх оповідає. І тепер вона лягла до лілиці, заходилася розповідати нам, чому нашу бухту прозвали Крихіткою Матільдою. Ось чому, – почала вона, – колись у цей фьорд заплив португальський розбійницький корабель – а на носі того корабля було встановлено дивовижну галеонну фігуру, вродливу панну Матильду. Галеонну фігуру, перепитав я, і мінна пояснила, що галеонна фігура то велика дерев'яна лялька, яку вбирали в красиву сукню і в якої розвивалися на вітрі коси, таку ляльку в давні часи кріпили на кораблях. А тоді налетів шторм, вела далі мінна. Нечуваної сили смертельно небезпечний шторм. Корабель перехиляло з боку на бік, що неможливо було його вести, і врешті-решт наша бухта заходилася ходором. Прекрасну Матильду розтрощило прибережне каміння на крихітні тріски. «Десь там, де ми, звичайно, гасимо купальське багаття розкидачим гною». «Йой!» – майже хором зойкнули ми з Леною. Морські розбійники так і не повернулися додому. Вони познаходили собі дружини, звідтоді осіли в нашому місті. Тож назвали вони бухту Крихтою Матильдою на честь своєї знищеної галеонної фігури, що була розтрощена у прибережне каміння. Мінна прихилилася до нас із Лено і ближче зашепотіла. Один із них був прапрапрадідом дідуся. Виявляється, в дідусевих жилах тече кров морських розбійників. Я довго нічого перед собою не бачив, бо задумався про те, що здавалося мені чимось просто фантастичним. Мінно, зрештою звався я, у мені також тече кровморських розбійників, а геш? У ваших жилах тече кровморських розбійників, у всієї родини, окрім мене, бо мене вдочерила індіанська принцеса. Розсміялася вона і пішла, стоячи на руках, аж до будинку малювати балкон. Лена підхопила футбольного м'яча і, ну, підкидати його вдвору, А я сидів долі, почуваючись далебі іншим хлопцям, аніж був кілька хвилин тому. В моєму тілі грала кров морських розбійників. Може, через це я стільки всього вичворяю? Бо не можу нічого вдіяти. В мені грає кров морських розбійників, сказав я Лені. Та ну! Її лишиться дуже мало, адже вона вся витече, що й на в тебе зацебенит із носа. Непривітно мовила вона. Мабуть, Лена, стоячи там, де стояла, уявила, що в її жилах тече трохи крові морських розбійників. Я подивився на море. Дідусь сидів у своєму чаюні, і нічого дивного в тому не було. Він же морський розбійник. Лено, може, покатаємось у гумовому човні? Запропонував я, відчував, що кров морських розбійників в моїх жилах також прагне моря. Лена кивнула на мене зажуреним поглядом, але стягнула з рук воротарській рукавиці. «Гаразд, є нагода побувати там, де розтрощила Матильду». А трохи згодом Лена з величезним виразом обличчя сіла в ясно-жовтий гумовий човен в рятувальному жилеті поверх довгої червоної сукні своєї мами. Я сумнівався, що їй хтось дозволив плити в море в такій сукні, але нічого не сказав. Ми кружляли довкола хвиларізу. Я сидів, відчуваючи себе морським розбійником, радий і задоволений. Та Лені, що перехилилася через ніч човна, відразу ж стало нудно бути галеонною фігурою. «Насувається шторм», – наказовим тоном мовила вона. Я заходився розгойдувати човна туди-сюди так, що ленині коси опинилися у воді. Сама вона була безрушна, мов колода. Та врешті-решт таки я звернулася, нетерпляче спитала. «Ти скоро мене трощіть, га? Я знизав плечима та обережно повисловав до хвилеріза. Човен поволі плив уперед. Однак тієї миті до берега саме причалював дідусь на своєму моторному човні. Він здійняв великі хвилі, одна з них з такою силою пхнула гумового човна, що ми з Грюком ударили в цементний мур. Гуманіві човни не щиняють Грюкоту, зате голова галеонної фігури гримнула добряче. «Лено!» – ревнув я, побачивши, що вона безживно звисає з носа човна. «Дідусь Лена мертва!» Дідусь чимдуж кинувся до нас і витягнув Лену на берег. «Аго, сусідочко, прочумуйся!» Мовив він обережненько її потряс. Я сидів на веслах і не знав, що робити. Плакав та й годі. «Ох!» – застогнала Лена. Вона розплющила очі і глянула на дідуся так, мов би не впізнавала його. Тоді знов злегка застогнала. «Ну-ну!» – мовив дідусь. «Не хвилюйся, ми покажемо тебе лікареві, А ти трилуню перестань рюмсати. Нема нічого страшного!» Лена підвелася на ліхті. Ні, Тріле, плач, плач, а хай тобі аби, що ти веслуєш, мов той кретин. Досі я зроду так не радів, як хтось мене обзивав таким лихим словом. Лена не померла, просто її добряче потрощила. Але потім Лена збагнула, що в неї злоба цебенить кров і несамовито заварещала. Її повезли в місто на прийом до лікаря, а я, махаючи її рукою з подвір'я, думав, що все-таки не буває звичайних днів, коли маєш таку сусідку найближчого друга, як Лена. Кінець літа Дідусь має звичку вставати вранці перш ніж пташка, як він каже, какає на землю. Іноді влітку і мені вдається так рано встати. Тоді я вистрибую з ліжка і біжу на узбережжя. Часто дідусь уже в морі і замість нього я бачу вдалині маленьку крапочку. Це найсумніше з усього, що я знаю. Стоять на хвилерізі в товаристві самих чаю рано вранці, або ж зовсім у досвіта. Але буває, що я встигаю. «О, ні! Кого я бачу? Трилуня!» – каже дідусь, і я страшенно тішуся. «Мені дуже добре з дідусем. Я знаю, що він любить мене так, як і я його. Однак Лені саме це важко зрозуміти. Цього дня я встиг. І перш ніж годинник вибив шосту, ми з дідусем вийшли далеко в море». Ми тягали невади і майже не говорили. Я відчував, як мені приємно бути з ним удвох двох на самоті. «Мінна каже, що ми трохи морські розбійники», – подивившись на нього якусь хвильку, мовив я. Дідусь випростався, і я розповів йому всю історію про крихту Матильду. І тільки закінчив, як він гучно зареготав. «Хіба це не правда?» – спитав я, і душа в мене похолола. «Та ж та голубанька Мінна бреше так, що й вуха сміються». В дідусемовому голоси повага. «Нам у є чого в неї повчитися?» «Тітенька бабуня каже, що не можна брехати», – нагадав я. «Хммм», – мовив дідусь, гамуючи в собі сміх. Та це ти через те вчора й гупнувся у хвилеріза?» – спитав він трохи перегодом. Я кивнув і раптом згадав Лену, що приїхала додому напередодні ввечері з пов'язкою на лобі. Рану зашивав і сак. Вона тим була задоволена». Гірше було те, що через невеличкий струс мозку їй доведеться цілий тиждень лежати в ліжку. «Йой!» – сказала мама, довідавшись про таке. Раніше, коли в Лени ставався струс мозку, всі в крихті Матільді мало не божеволіли. Лена завжди не надто довго лежала в ліжку. Тепер вона стояла зверху хвиларіза, мов якась таденька скульптурка, і чекала, коли ми з дідусем причалимо. «Вам би все ловити, ловити й ловити!» Зненацька крикнула вона, коли ми стукнулися в хвилиріс. Вона так лютувала, що небо над її головою, враженою струсом мозку, потемніло. Сердешна, Лена, мені закортіло її чимось потішити, і я сказав, що я так і не побував морським розбійником, оскільки мін на геть усе про крихту матиду набрехала. Виходить, мене розтрощили зовсім даремно. загорла Лена і так тупнула ногою, що підстрибнув камінець. Невдовзі я зрозумів, що в неї щось гірше за струс мозку, і через те вона так лютує. Лена вийняла пошту. «Гляньте сюди», – сказала вона, тицяю брошурою дідусею в живіт. «Іде собі людина забирати пошту, сподіваючись отримати листівку чи щось інше, бо вона хвора і всяке таке, а в скринці лежать реклама на шкільній ранці, що продаються в місті». Я подивився на брошуру. На ній було написано «Початок навчального року». Лена страшенно любила літні канікули. Школу вона взагалі не любила. «Я залізу в барліг», – запхинькала вона, – «і спатиму до наступного літа». Господи, як мені стало жаль Лену. Ніхто з нас не зруднив ані слова, коли ми помаленьку клигали додому і між нами стриміли вудки. «А вже ж ви щасливі, що вже не ходите до школи?» – промимрила Лена, звертаючись до дідуся, коли ми дійшли до будинку і стали під балконом. Дідусь зняв дерев'яні черевики і відчинив свої двері. Так, йому з біса пощастило. Дідусь, здавалось, погодився з Леною. Хотілося, аби він приготував вафлі чи щось таке, від чого в нас поліпшився б настрій. Ні, буде свіжа риба і молода картопля. Бо ви, на жаль, не вмієте поклити вафлі. Похмура сказала Лена, в голові якої було повно струсу мозку. Насправді наша бухта так не зветься, сказав дідусь, готуючи їжу. Ми називаємо її так лише через те, що кілька років тому тут жила пані на ім'я Матильда. У неї було 14 дітей і чоловік, який був такого малого зросту, що його називали Крихтою. Тож потім, коли він помер, Матильду стали називати Крихтою Матильдою, так як ото називають мене Ларсом Крайнім. «І через те бухта теж стала називатися Крихтою Матильдою?» – перепитав я. Дідусь кивнув головою. «У таке навіть не програєшся», – якось розчаровано мовив я. «На щастя, ні», – вигукнула Лена. Попоївши, ми з Леною вилізли на тую і мовчки там сиділи. Я дивився поміж гіллям на нашу бухту відчував, як із мене витікало літо. Здавалось, ніби все, трохи змінилося. Поля вже були не дуже зелені, а вітер не дуже теплий. Лена зітхнула, згадавши урок математики. «Ох, і сумно, що так минає час». Зрештою, сказала вона. А за тиждень ми з Леною пішли в четвертий клас. Мені здавалося, що не було нічого кращого, як знову повернутися до школи. Однак Ленія про це нічого не сказав. У нас з'явилася нова вчителька. Вона була молоденька і всміхалась до самих вух, Звали її Елісів. Вона мені відразу сподобалась. Гірше було те, що Кай і Томі відпідражнював нас так само дошкульно, як і до канікул. Власне кажучи, він верховодив у нашому класі. На його думку, клас міг би бути бездоганним, якби не Лена, бо без неї в ньому були б самі хлопці. Лена, як правило, так гнівається, що тільки стоїть і чмихає, коли він таки каже, але цієї осені вона також знайшла гідну відповідь. А хай йому греть, та вже у нас тепер є пані Елісів, чи може вона не дівчина? І тоді я зметикував, що Лені подобається наша нова вчителька. Хоч вона перші чотири дні сиділа і похмуро дивилася на пані Елісів, не відповідаючи на жодне запитання. «Вона дуже славна, ось ви до неї звикнете», – сказав я одного дня пані Елісів, коли виходив із класу останнім. «Я боявся, що пані Елісів не так Лену зрозуміє. Мені здається, ви обоє славні. І ти, і Лена». А потім пані Елісів спитала. «Вона твій найкращий друг?» «Я підійшов трохи ближче». «Принаймні, одне з нас так думає», – шепнув я. Здавалося, пані Елісів була готова стати мені найкращим другом. А ще почались тренування з футболу. Здійнялася страшенна Веремія. Лена заявила, що вона буде капітаном і стоятиме на воротях. Кайд Томі сказав, що до зустрічі з Леною він нічого дурнішого не чув. «Хіба можна, щоб на воротях стояла дівчина?» Лена так розлютилася, що аж грим розкодився в горах, і наш тренер дозволив їй спробувати. Вона стрибала на воротах туди-сюди, мов жаба. Ніхто не спрямігся забити гол. Тож Лена була воротарем, і у вихідні завдяки їм ми виграли на Кубку міста цілий турнір. Лена пишалася тим, як індик. Я розповів про Кубок Тітці Бабулі, коли ми говорили з нею по телефону. Але її ані з не цікавить футбол. Вона вважає його дурницею. А старенька пані сидить собі сама із вафельницею, що вже кілька тижнів холодна, – поскаржилася вона. Може б ви краще відклали того м'яча і приїхали до мене в гості? А чому б і ні? Я тут же спитав тата, і він сказав чудово, оскільки збирався привезти на ці вихідні тітку-бабуню до нас. До тітки-бабуні їхати дві милі. Тата гнав авто і Лену занудило, хоч доблювання не йшло. Вона тільки дуже зблідла. Тітка бабуня живе одна в жовтому будиночку, обсадженому трояндами. Тато безліч разів пропонував їй перебратися до нас у Крихту Матільду, і я пропонував. Однак тітка бабуня не захотіла. Їй добре велося в своєму жовтому будиночку. Ми провели в тітки бабуні ціле після обіддя і допомогли їй трохи попоратися по господарству. Аж тут почався дощ і посутеніло, тож ми зайшли в будинок. Тітка-бабуня накрила стіл, і вся атмосфера була така лагідна і приязна, що в мене до горла підкотився клубок. Нема нічого кращого, як сидіти в тітки-бабуні на канапі й наминати вафлі, коли на дворі дощ. Я силкувався згадати щось краще, але в мене нічого гісінького не вийшло. Поки ми їли, Лена намагалася навчити тітку-бабуню грати у футбол. «Це ніби з усієї сили стріляти», – пояснювала вона. «Тьхук!» Мовила тітка бабуня. «Тут у війну була велика стрілянина?» Спитав я, оскільки тітці бабуні набагато більше подобалось говорити про війну, ніж про футбол. «Ні, трилоню. на щастя, ні, але було чимало дуже неприємних речей». І тоді тітка бабуня розповіла, що у війну було заборонене радіо, адже німці боялися, що норвежці підбадьоруватимуть одне одного в радіопередачах. «Та ми одного й мали!» Вона хитро сміхнулася. Ми закопали його за сіником, а як хотіли послухати новини, викопували. Батьки тітки бабуні робили у війну багато чого забороненого, бо коли йде війна, то все виходить навпаки. Якщо те, що заборонено, власне кажучи, цілком законне. От як би так завжди було, сказала Лена. Але нам не треба було того хотіти, сказала тітка бабуня. То було вкрай небезпечно. Якби хтось дізнався, що батько слухав радіо, то його б спровадили з дому. Тоді у вас також не було б тата, додавала Лена. тож, що правда, то правда, мовила тітка бабуня і погладила Лену по голові. А куди спроваджували тих, що слухали радіо? спитав я. У гріні. У рімі? здивувалася Лена. Та ні, у гріні. Так називався конставіру Норвегії то було вельми неприємне місце, пояснила тітка бабуня. Лена якусь мить дивилася на неї задумливо. А ви боялися? – спитала вона врешті-решт. Тітка бабуня ніколи не боялася. Випалив я, першню тітка бабуня встигла відповісти. Бо коли вона спить, над головою в неї витає Ісус. А потім я повів Лену до спальні тітки бабуні, щоб показати їй Ісуса. Ондечки, сказав я, показуючи рукою на картину над ліжком. На картині намальовано круту стелю з янгалятком, що стоїть на вузькому виступі і не йде ні туди, ні сюди. Мама вівця стоїть на вершині Мека і тремтить від страху за своє дитя. Але там є Ісус. Він зачіпається своєю патерицею за дерево, перехиляється над урвищем і рятує ягня. Лена схиляє голову на бік і довго роздивляється картину. «Може вона чарівна?» – питає Лена згодом. «Я того не знав» я знав лише те, що тітка-бабуня ніколи не боїться, бо має над ліжком Ісуса. Вона твердить, що всі люди – то малі ягнята, про яких пеклується Ісус. Дорогою додому я сидів спереду і перемикав швидкості. Лена з тіткою-бабунею сиділа ззаду. Її дедалі більше нудило, і коли ми вже майже доїхали, вона викинула з себе геть усе, що з'їла, на горбик червоної конюшини. Це тому, що ти перемикаєш швидкості, як навіжений тріле заявила мій найкращий друг своїм нудотним голосом, тільки-но знов залізла в авто. Я вдав ніби не почув. Даремно, Лена, вмолотила дев'ять вафель з маслом і цукром, подумалось мені. Тобі, панянко, треба до завтра оговтатись, сказав тато, коли ми врешті решт дісталися додому, щоб бути готовою зганяти овець. Ми з Леною витріщили очі. «Ви візьмете нас із собою?» – майже крикнув я. «Атож, мабуть, ви вже досить дорослі», – відповів тато цілком природним голосом. «Уявляєте, яку можна відчути невимовну радість!» Зганяння овець і політ на гелікоптері Ціле літо наші вівці проводять у горах та ще й неби якою втіхою. Але напередодні зими нам доводиться вибиратися в гори і зганяти їх назад у хлів. Хай тобі грець, і для них літо минулося», – як завжди каже Лена. Несправедливо вважала вона, що в мають довші канікули, ніж люди. І ось нас із Леною беруть із собою. Я просто не тягнувся з дива, коли ми за день стояли на подвір'ї. Там зібралася вся наша родина, окрім Крели. Прийшла і зі своєю мамою та дядько Тур. Тато, що був із рюкзаком за плечима і кашкетом на голові, спитав, чи всі готові. І коли ми почали спинатися пагорбом по угору. гору, я і Лена цього разу вже махали руками дідусеві, тітці-бабуні та креллі, а не стояли разом із ними біля підніжжя, махаючи тим, хто йшов у гори. Так, як ми робили завжди. Втім, Лена взагалі нікого не махала. Вона завжди сиділа спиною до нас і кривилася, як середа на п'ятницю, коли інші вирушали заганяти овець. Впадало вічі, що літо вже відійшло. Повітря дихало холодом і в нас над головами звисало важке від вологі гілля дерев, коли наша громада, минувши хутір гірського юна, ступила в ялиновий ліс. Ми з Леною, мов два кролики, стрибали по всіх калюжах, що тряплялися нам по дорозі вгору. «Ви не стрибайте, йдіть, сказав тато, – «а то швидко стомитесь». Та хіба можна було йти, коли на душі так радісно? Ноги самі стрибали. Невдовзі ми вийшли з лісу на узгір'я. Там було майже рівно і все мало зовсім інакший вигляд. «Це тому, що ми ближче до неба», – сказала Ленина мама і заходилася разом зі мною і Леною стрибати з каменя на камінь. А обернувшись, ми побачили, що бухта вже далеко. Ген, ген, унизу. Іноді наші очі надибували овець. Часом наших, а часом ми чужих. Проте сьогодні ми їх не зганятимемо. Спершу дістанемося до гірської хатини і переночуємо. Гірська хатина – це всього-навсього сарай без зливу води і туалету. Але місця там вистачає на багатьох, якщо лежати в притул. Мені видається, вона найкращою гірською хатиною на землі. Вона подобається тітці бабуні, бо коли ми тут буваємо, тітка бабуня просто світиться від радості. Невдовзі гірське повітря обіймало нас із усіх боків. Усередині мама і дідко Тур смажили на газовій плиті сало, а на дворі тато готував багаті каву. В горах у надзвичайно нас веселий настрій. Тоді можна питати його про ті речі, про які, звичайно, ніхто ніколи не насмілюється питати. І він майже весь час сміється. «У горах не можна гніватися», – пояснив він, коли я йому про це сказав. «Хіба ти цього сам не відчуваєш, тріле?» Я відчував і кивнув головою. Лена вважала, що раз воно так виходить, то татові треба вибиратися в гори набагато частіше. Вона сиділа з другого боку від тата, не зводячи очей багатства. Тієї миті я залюбки віддав би тата на трохи Лени. Нехай би вона відчула, як то мати когось такого, що розкладає в горах багаття і вміє радіти. Власне кажучи, міг би її іноді його позичати. А то, що середи пообіді або в якийсь інший час, сказала вона, як я їй це запропонував, тоді я могла б його брати в гори і провітрювати. І ось настав день зганяння овець. Ми з Леною мали йти за дядьком Туром на гірський кря, що зветься Шпиль. Він рівний з одного боку, а з другого круто спадає вниз. Тато усе показав і все пояснив. Він зганяв овець щороку, відколи йому виповнилося стільки років, як мені зараз. «Гарно пильнуй дітей», – звелів він своєму молодшому братові. «Ух», – відповів дядько Тур. Дядько ступаєся гністими кроками, а ми з Леною лиш намагаємося не відставати. Напевно, він усе таки вважав нас замалими для таких походів, тож тепер хотів показати, що мав слушність. «Ви не дуже гарно пильнуєте нас!» – сердито крикнула Лена, коли їй довелося зупинитися зняти чоботи, а дядько туришов собі далі. Він не почув. «Ході, малено!» – мовив я. «Ні! Але ж ми зганятимемо овець, А то ж!» Вона завмерла на місці. Я зітхнув і зняв з голови капюшона. І тоді я те щось почув. Слабеньке перелякане мекання, що загалом майже не скидалось на мекання. Ми з Ленною крикнули на той звук. Він долинав від краю скелі. Ми полягали до Лілиці, полізли вперед. «Йой!» – скрикнув я. Гену низу на виступі стояла вівця. і Боню, вже давно!» Вона була така слаба, що майже не здужала мекати. «Господи, а якби її не почули!» Я підпов ще ближче до краю скелі і почитав тавро. На жовтій табличці віднілася позначка «тридцять десять». «Це наша». «Цікаво, як вона там опинилася?» – спитала Лена і підповзла ще ближче до краю. «Мабуть, звідти», – сказав я і тиснув пальцем на круту ущелинку, що спускалася до виступу. Я підвівся і глянув на шпиль, шукаючи очіма дядька Тура. Його ніде не було видно. Коли я обернувся, Лена теж зникла. Моє серце так сильно закалатало, що аж почало боліти. «Лено!» – шепнув. Ніякої відповіді. «Лено! Я тут!» Я здивовано зиркнув униз. «На кого я тепер схожа?» – крикнула вона, завзято поглядаючи на мене вгору. Вона висіла на невеличкій ущелині на гірській березі, впираючи жовтими відьми у жмут трави на скелі маленького виступу. На саму себе. Лена закотила очі і простягла вільну руку ще далі в повітря, мов би, силкувала схопити вівцю, що стояла далеко внизу. «Я схожа на самого Ісуса, ти ж бачиш!» Я похитав головою. «Ісус не мав червоної куртки від дощу. Лізь у гору!» Однак Лені заманулася на тому місці, де вона висіла зняти куртку. «Лено, лізь угору!» – крикнув я і підповзу вверх, щоб вона могла вхопитися за мою руку. Але тієї миті, як Лена ступила крок угору, береза відірвалася від стрімкої скелі, і вона, тримаючи в руці дерево, з вереском зникла з моїх очей. Безліч разів у моєму житті Лена падала з висоти, але настільки певним у тому, що вона мертва, як цього разу я ще не був. До віку не забуду того моторошного відчуття, що завидалося в мене в животі, коли я доповз до самого краю гори подивився вниз стрімкої скелі. «Ой, моя рука!» Щось рюмсало десь далеко-далеко внизу. Мій найкращий друг сиділа на зазубні виступу перед вівцею, гайдаючись туди-сюди. Я за малим не плакав. «Ох, Лена!» «Ох, Лено, Ох, Лено, Я поламала руку!» – розлючено крикнула вона. Я добре бачив, що їй дуже боліло, але вона, Лена, ніколи не плакала. Навіть тепер. Коли б я тільки міг пояснити кому-небудь, як я того дня біг. Виходить, дядько Тур міг піти так далеко що жодного разу не озорнутися. Я страшенно боявся, що Леніна до сидіти на своєму гірському виступі, вона почне лізти. То було б у її стилі. Я біг так, що відчував у роті смак крові, і весь час бачив перед собою Лену в червоній курці, що падала вниз у позір розлюченого маленького супермена. І раптом я збагнув. Якщо із Леною щось станеться, я теж не зможу більше жити. Я кричав і біг, падав і кричав, і біг. Аж до крайнього шпиля, туди, де починалася рівнина. Там я врешті раз знайшов дядька, і був я тоді настільки переляканий і сердитий, що тільки ревів. Якщо можна буде щоразу літати гелікоптером, то я падатиму зі шпиля частіше, сказала Лена, коли ми сиділи на туї за кілька днів після того. Вона страшенно тішилася з усього, що сталося, а й найдужче з того, що її знімали гелікоптером. А потім, як мені наклали гіпс, мама і Сакі, я подалися в кав'ярню. Вони сказали, що тепер я буватиму у лікаря багато разів, тож це треба відсвяткувати. Лена розсміялася і постукала себе по гіпсі. «А ти, Тріле, часом не хочеш упасти зі шпиля, га?» Я усміхнувся, але не сказав нічого. Насправді Лена, певно, не розуміла, як я боявся її втратити, коли вона звалилася зі шпиля. До самого низу. Я навіть не зважився їй цього сказати. Та лягаючи ввечері спати, я не міг відігнати такої собі невеселої думки. Навряд чи Лена боялася б за мене так, якби то я сидів на тому виступі. Ленін удар Одного дня ні з того, ні з цього навідався Ісак, хоч ніхто й не хворів. Він завернув свого мотоцикла на подвір'я. Ми з Леною грали в крокет. Лена так розгубилася, що загилила кулю в живопліт. Вона так робить, коли не тягеться з люті. «Мені нема чого святкувати», – суворо мовила вона Ісакові. Здавалося, Ісакові сподобалося, що Лена нічого не святкувала. «Мабуть, це трохи незвично», – сказав він, – «але дуже добре». І похвалився, що привіз деталь до того напівмотоцикла, що стоїть у пральні. «Мами ще немає вдома. Вона її замовляла?» – скептично спитала Лена. «Ні, це сюрприз», – відповів Ісак. Вигляд у нього був збентежений і схвильований. «Напевно, у мене також би був такий самий, якби я з'явився несподівано і перше, що побачив, то Лену з крокотним молотком. Якщо хочете, пограйте з нами, поки вона прийде», – бувкнув я, випередивши Лену. Ісак заліпки згодився. Лена на мить заціпеніла, а тоді я побачив, як вона пішла до живоплоту по кулю. «Що ж, тепер нам треба починати заново», – задоволено промимрила вона, дістаючи рукою кулю. Відтоді Ісак навідувався часто. На півмотоцикл у Леніній пральні став урешті-решт схожий на цілий. Першні тижні Лена нічого не говорила про гостя, мов би його для неї не існувало. Та одного дня, коли ми сиділи на туї і дивилися, як він з її мамою саджає в квітнику ялинку, Лена сказала, «Він не любить вареної капусти». Я трохи прогнувся, щоб краще було видно між гілками. «Чого ти, Лено вчепилася в ту капусту? Лена знизала плечима. Я помітив на її обличчі не аби яку задуму. Тоді що вони ще вживають трилега? Тієї миті я щось нічого не міг згадати, мабуть, мене трохи мучило нечисте сумління щодо тата. Наш тато ще їсть варену моркву. Зрештою, сказав я, аби не мовчати. Ісак також їв моркву, сяючи від радості, повідомила наступного дня Лена. До того ж вона змусила його з'їсти ще й свою порцію. Дідусь розсміявся і мовив «Бідолашний хлопчина!» І Лена знов побігла до себе, бо той бідолашний хлопчина досі там гостював. Я дивився її слід, поки вона зникла в дірці живоплоту. «Мабуть, Лені більше подобається проводити час з Ісаком, аніж зі мною», – сказав я дідусеві. Він сидів собі, намагаючись заштопати дірку в шкарпеці. Коли дідусь вдіває на носа окуляри, він скидається на сову. «Добре, що в Лене є Ісак. Го-хо-хо! А ти мусиш терпіти трилуню». «А тож, трохи подумавши, погодився я. Дідусь, як правило, має слушність. Хто значить сталося завдяки моркві, але тепер Лена кожного дня так раділа, що мені здавалося, ніби по сусідству живе якийсь метелик. Це дивно для того, хто до такого не звик». Та ось раптом у середу наприкінці листопада вона знов стала така, як і була, тільки набагато лютіша. Я помітив це відразу, коли ми здибалися по дорозі в школу. Вона не привіталася, а це нічого доброго не віщувало. Хоча непогано бачити її знов колишньою, це набагато нормальніше. Я нічого не казав, то було б нерозумно. Нікому не варто озиватися до Лени словом, коли вона не в гуморі. Але Кай Томі все-таки озвався, як завжди, і цього разу пошкодував. То сталося на великій перерві. Більшість з нас закінчили їсти і вийшли на двір. Пані Елісів сиділа спереду біля кафедри і щось писала. Коли Лена минала Кайя Томі, він сказав так, тихо, щоб не почула пані Елісів. Ох, і добре було б у цьому класі без дівчат. Лена розвернулася. Я відчув, як у мене по спині забігали мурашки. Решта хлопців також помітили. Щось має статися, бо раптом усі витріщилися на Лену і Кая Томі. Лена стояла худенька, як тріска з перекошеними мишачими хвостиками на голові і була така розлючена, що я затамував подих. «Якщо ти скажеш це ще раз, то я тебе так угорію, що опинишся в дідька на рогах», – засичала вона. Кай Томі яхидно всміхнувся і, нахилившись трохи ближче, сказав, «Ох, і добре було б у цьому класі без дівчат!» І тоді повітря струснула від удару. Лена Лід, мій найкращий друг і сусідка, зацідила Каю Томі в обличчя так, що він, вигнувшись дугою, полетів до кафедри, де сиділа пані Елісів. То було як у кіно. «Достеменно, як у кіно, що я вже бачив, хоч воно все-таки було заборонено дітям до 15 років». І там діялося те, що зробила Лена. Вона вгатила рукою, з якої недавно зняли гіпс, і про той удар гомоніли потім ще багато тижнів. Окрім того, нукає Кайя Томмі, що дали навись підлоги, і ми більш нічого не чули, бо всі були шоковані, пані Лісів також». Утім, той не дивно. Цей учень мало не звалився їй на голову. Та тільки на Лена рушила до дверей, щоб вийти з класу. Наша вчителька крикнула сердитим тоном Лено, Лід, ти куди? Лена обернулася і подивилася на пані лісів. Я йду в кабінет директора, відповіла вона. Коли ми того дня пленталися додому, Лена була згодна з тим прочухраном, що отримала, але вибачення в Кая Томі не просила. «Зате я вибачилась перед директором», – сказала вона, – «і цього вистачить із головою». У неї під курткою в руці була схована записка для мами. «Усі страшенно раді, що ти в нашому класі, Лено. Для всіх ти найхоробріша дівчина в школі», – вони самі це казали за трох котів'я. Це була щира правда. Всі хлопці гарно відгукувалися того дня про Лену. «Однак це не має значення», – зажурено мовила Лена. «Що ти хочеш цим сказати?» На це Лена нічого не відповіла. Прийшовши додому, ми побачили там Ісака. То було добре, бо в Лене дуже боліла рука. «У нього така тверда пика в того кая Томмі», – пояснила вона, простягаючи Ісакові записку. Він передав її Лене і мамі. «Ох, Денсю, що ти за дитина?» – зітхнула мама. Ісак боявся, що Лена знову заламить руку. «Напевно, він далеко відлетив той кай Томмі» трохи вражено сказав Ісак. Тоді я відміряв кроками кухняну підлогу, щоб показати Ісакові відстані, скільки то було далеко, і ступив ще кілька кроків для того, щоб продемонструвати свою прихильність до Лени. Сніг Важко сказати, коли саме настає зима, бо приходить вона дуже тихо. Але якщо мама загадує мені вдягати рейтузи, то означає, що чекати лишилася недовго. Сьогодні був день одягання рейтузів. У мене відразу ж з'явилося неприємне відчуття. Принаймні її, як я натягнув на рейтузи джинси. Потім тричі обійшов будинок, щоб звикнути до них, і зателефонував Лені. «Ти вже почала носити рейтузи?» – спитав я. «Ні, Лена не почала. Вона почекає, поки випаде сніг». Покрутившись трохи на дворі, ми помітили, що невдовзі й Лені доведеться вдягати рейтузи. Брудні калюжі взялися кригою. А по той біч-фьорду Господь Бог обтрусив найвищі гірські вершини цукровою пудрою. «Я такий радий, що буде сніг!» – сказав я Лені. «А тож, напевне, це добре», – мовила Лена. «Але й цього дня вона була не в найкращому гуморі. Я не розумів, що знову було не так. Лена завжди з нетерпінням очікує снігу, але я не хотів до неї прискіпуватися. Очевидно, то було б намарно». По обіді мені довелося їхати з татом до тітки бабуні. Тітку бабуню не тішило те, що тіма сніг, призналась вона, бо їй тяжко його відкидати. Вона дуже старенька. Напевно, я любив би зиму ще дужче, якби і я його не відкидав. Як на мене, то сніг має лежати, поки сам не розтане. Чи поки його відкидає тато. Тітка бабуня розповідала всі які бувальщини, а ми з татом наминали вафлі. Відтоді, як на дворі дуже похолодало, вони либонь здавалися ще смачнішими. Я сидів, підібгавши ноги на канапі зовсім близько біля тітки бабуні. Мені було так добре, що ж трохи незручно. У тітки бабуні найвеликодушніше і найдобріше серце, яке я знав. Вона має лише одну єдину ваду, септо плете всілякі речі. До того ж наближалося різдво. Коли тітка бабуня вийшла на кухню по вафлі, я швиденько зазирнув у кошик, що стояв за канапою. Там лежало її плетиво і спиці. Ціла купа. Вона завжди на різдво дарувала нам плетені речі. Дивно, що така вельми мудра людина не розуміє, як нестерпно носити плетені светри. Вони кусаються, і крім того, у них чудернацький вигляд. Куди більше я хотів би мати подарунки, куплені в крамниці іграшок. Але на таких сучасних речах тітка бабуня не розуміється, хоч я намагався пояснити їй це тисячу разів. Перед від'їздом я зайшов до спальні подивитися на образ Ісуса над ліжком. Тітка-бабуня також зайшла, і я розповів їй, як Лена стурбовано зіграла Ісуса, коли впала зі шпиля. Розповідаючи, я згадав, як мені тоді було страшно. «Я весь час боюся втратити Лену», – провадив я далі. «Але, напевно, вона не боїться мене втратити». «Мабуть, Лена знає, що їй нема потреби боятися тебе втратити», – сказала тітка-бабуня. «Ти, Тріле, дуже надійний хлопець!» Я поміркував і визнав, що таки надійний. «А ви справді, тітко-бабуні, ніколи не боїтеся?» Тітка-бабуня поклала мені на потилицю цю руки і злегка поплескала. «Мабуть, іноді трішки боюся, та тільки нагляну на картину, так і згадаю, що Ісус піклується про мене. Не треба боятися, трилуню. то нічого не допоможе». «Гарна картина!» – сказав я і пообіцяв прийти, як випаде сніг. Я міг би його відкидати, навіть якщо мені то видавалось неприємним заняттям. І тоді тітка бабуня з добрим зморшкуватим обличчям пригорнула мене до себе і пообіцяла напекти мені гору вафель. Чи відкидаю я сніг, чи ні. В неділю випав сніг. І в неділю померла тітка бабуня. Цією звісткою мене збудила мама. Спершу вона сказала, що випав сніг, а потім... Що тітка бабуня померла. То було неправильно. Краще б вона спершу сказала, що вже немає тітки бабуні, а потім підбадьорила мене тим снігом. Щось у моїй душі обірвалося. Я кілька хвилин лежав на подушці, а мама тим часом гладила мене по голові. То був дивний день. Навіть тато і дідусь плакали. Сталося непоправне. Цілий світ змінився, бо його покинула тітка бабуня. А на дворі падав сніг. Урешті-решт я натягнув на себе стьобаний костюм і подався за хлів. Там я ліг просто в сніг. Мої думки вертілися, мов сніжинки, і все змінилося. Учора тітка-бабуня була жива так само, як і я, а сьогодні померла. Мов би, я також помер. З дітьми таки трапляється. Троюрідний Ленин брат загинув у автомобільній аварії. Йому сповнилося тільки 10 років. Смерть приходить майже так само, як сніг, і ніхто не знає, коли він випаде, хоч найчастіше він випадає взимку. Раптом з'явилася Лена. Вона була в своєму зеленому стьобаному костюмі. Я вдягла рейтузи. Чого це ти тут лежиш? Ти схожий на оселець." Тітка бабуня померла. Ух, Лена сіла в сніг і якусь мить мовчала. У неї був інфаркт? – спитала вона трохи згодом. Інфаркт. Відмовив я. «Господи!» – мовила Лена. «І це саме сьогодні, коли випав сніг». «Часто буває тяжко усвідомити, що люди помирають», – сказала мама ввечері. Її лікоть був теплий і надійний. Вона мала слушність. Я дечого не міг допетрати. Мені було дивно, що я ніколи більше не побачу тітки-бабуні. «Ти її ще раз побачиш, якщо захочеш», – мовила мама. Досі я з роду не бачив небіщиків, але у вівторок я мусив побачити тітку-бабуню. Мене охоплював страх. Лена казала, що у всіх небіщиків сині обличчя, а на в тих, що помирають від інфаркту. Напевно, Магнус та Міна також боялися. Лише Крела сміялася на плечах у тата. Однак нічого страшного не було. Тітка-бабуня не посиніла, вона ніби спала. Я майже вірив, що вона розплющить очі. Можливо, вся ця смерть просто якась помилка? Я довго стояв і дивився на її повіки. Вони не ворушилися. От якби вона звела їх у гору, подивилася на мене і сказала, «Який же ти трилоні гарний!» Я був шатно вбраний, хоч мертва тітка бабуня не могла нічого побачити. Перед тим, як піти, я торкнувся до її руки. Вона була холодна. Либань така, як сніг. Зовсім не жива. Похорон відбувся у четвер, але я перед тим навідався ще раз. З Леною. Бо ж вона також знала тітку-бабуню. Мабуть, Лена вважала, що на похороні дуже ну нудно. Я не плакав. Тепер тітка-бабуня на небесах, сказала мама, коли ми вернулися додому. Мені то здавалося неймовірним, оскільки домовину закопали в землю на кладовище. Дідусь, невже це правда? Трохи згодом спитав я. Невже тітка-бабуня тепер на небесах? Дідусь, вбраний у святковий костюм, сидів у своєму кріслі гойдалці і дивився кудись перед собою. «А вже ж правда трилюнню? Суща правда! Зараз там ангелам у небі гарно, а ми сидимо тут!» І він замовк. Тепер крихта Матільда перебувала в жалобі. Весь початок листопада видався тихий, дивний, закиданий букетами квітів. «Нам не вистачало, тітки-бабуні!» Коли це якось до нас, додому вірвалася Лена, хряснувши нашими дверима так, що задвихтіли стіни і сказала «Хай тобі грець, пора вже виходити на двір і гратися в сніжки. У тебе ж, мабуть, немає струсу мозку». Вона стояла в стьобаному костюмі і була неймовірно сердита. І ми заходилися грати в сніжки, Лена і я. Загалом у нас непогано виходило. Потім мені заманилося пойти до Лени, адже я хтозна, коли в неї був. «Тобі не можна». Твердо сказала вона. «Я страшенно здивувався, але в моєї сусідки був такий рішучий вираз обличчя, що я нічого не допитувався. Може, вона тримала вдома в таємниці валетенського різдвяного подарунка?» Настало різдво і цього року, але все було інакше, оскільки в нас не гостювала тітка-бабуня. Ніхто не сидів на її місці за столом. Ніхто не розладжуваний, не, не згортав папер з-під різдвяних подарунків, і не казав, що не гарно викидати такий красивий папір. Ніхто не співав скрипучим старечим голосом, коли ми водили навколо ялинки танок. І тепер уже мамі довелося збирати нас біля різдвяних ясел і читати Євангеліє про народження Ісуса Христа. А я не отримав свого плетеного светра. Можете собі уявити, як мені стало сумно? Аж увечері до нас навідалася Лена, щоб привітати з різдвом. Ми гайнули до вікна з канатною дорогою. Я помітив, що Лена сунула в своїй кімнаті штори. Що саме вона від мене там приховувала? Якщо вона подарувала мені на різдво звичайнісінькі футбольні щітки, то нічого такого там не могло бути. Уже минуло майже два тижні, відколи я заходив до Лени. А небо вище зірок? спитала Лена, перш ніж що встиг щось питати. Я глянув у гору і сказав, що, напевно, вище. Тітка-бабуня, мабуть, там разом з ангелами Ісусом. Вона, очевидно, подарувала їм на наріздво плетені светри. Тепер у них, напевно, свербить між крилами, сказав я. Це б то в ангелів. Та Лена, здається, не співчувала ангелам. А ще вони, мабуть, наминають вафлі, відрувала вона. Потім мені спала на думку. Я ще дечого Ленін не розповів. Я маю спадок. Мені дозволили вибрати особисто для себе в будинку тітки-бабуні якусь річ. «Тобі можна було вибирати між усіма речами?» – перепитала Лена. Я кивнув головою. «І що ж ти вибрав? Канапу?» «Я вибрав картину з Ісусом. Вона висить над моїм ліжком. Тож тепер я вже не боятимуся». Лена довго мовчала. «Я думав, що вона кипкуватиме з того, що я не вибрав канапу чи якоїсь іншої великої речі, але вона не кипкувала». Лише вткнулася носом у шибку і зробила чудернацьку гримасу. Найсумніший день у моєму житті. Я думав, що тепер, коли тітка-бабуня померла, має минути багато-прибагато часу, аж поки щось іще трапиться. Так не сталося, як гадалося. «З тобою взагара, стрілуню?» – спитала мама на третій день різдва. Вона підсіла до мене, коли я мастив на скипку хліба печенковий паштет, збираючись вечеряти. Так, сказав я і всміхнувся. Але тепер, коли Лена звідси поїде, тобі синку стане самотня. Здавалося, шматок хліба застряг мені в горлі. Куди поїде? спитав я, не дихаючи. Мама витріщилася на мене, мов на якесь велике диво. Хіба Лена не казала, що вона звідси їде? Вони кілька тижнів тільки те й роблять, що пакують речі. Мама була геть налякана. Я намагався проковтнути шматок хліба, але він просто стояв мені в горлі. Мама взяла мене за руку і міцно її стиснула. «Мій маленький тріле, ти хіба не знав?» Я похитав головою. Мама ще дужче стиснула мені руку. А оскільки я не міг видобути з себе ані слова, то розповіла, що Ленина мама ще з півроку має походити в художню школу, яку вона не закінчила перед Лениним народженням. Недавно вона дізналася, що її знов прийняти до школи – і тому вони перебираються до міста. А житимуть у Ісака. Дали б невдовзі, у Лени буде пристойний тато. Я сидів, тримаючи в роті шматок хліба з печенковим паштетом, і не міг його ані ковтнути, ані виплюнути. То Лена збиралася звідси поїхати? Спакувати речі, поїхати, нічого мені не сказавши? Я бачив, що мама через мене дуже засмутилася. Ще пак. То ось чого мені не можна було заходити в будинок. Я так рвучко підвівся, що перевернув кухняного стільця, тоді застромив ноги в магнусові черевики і ляснув рукою по живоплоту, минаючи ту кляту дірку. Було так темно, що я перечепився на лениних східцях і поприхнувся шматом хліба з печінковим паштетом. Закашлявшись, я розлючено відчинив двері, так я їх, звичайно, відчиняла лена і потупав усередину. Всюди стояли картонні коробки. За однією з них вигулькнула сторопіла ленина мама. Ми стояли і дивились одне на одного. Раптом я збагнув. Не знаю, що казати. Картонні коробки були дуже химерні. Ленин будинок змінився до невпізнання. Лена сиділа на кухні, але не вечеряла. Я почимчикував просто до неї. Насправді, я думав крикнути, як вона сама завжди робила. Мені хотілося крикнути так, щоб у напівпорожній кухні розлягалась луна. Не можна їхати, нічого не сказавши. Я розтулив рота, щоб прокричати ці слова, однак у мене нічого не вийшло. Лена також була якась не така, як раніше. «Ти їдеш?» урешті врешті-решт прошепотів я. Лена обернулася і глянула в вікно. Там відбивалось моє зображення. Ми дивилися одне на одного в темній шипці, а потім Лена підвелася і прослизнула пору з мене. Вона зникла в своїй кімнаті і тихо зачинила двері. Ленина мама випустила з руку все, що тримала. «Ти цього не знав, Тріле?» – спитала вона і подивилася на мене ще наляканіше, ніж моя мама. В її косах заплутався клаптичок липкої стрічки. Переступивши картонні коробки, вона пригорнула мене до себе. «Мені так шкода. Ми часто не віддумитимемося в гості. Я обіцяю, тут же недалечко». Решту тижня ми з Леною сиділи кожен у своєму будинку і чекали. «Ти не хочеш вийти на двір і погуляти з Леною, поки вона ще тут?» – кілька разів питала мама. «Але я знав, що ніхто в цілому світі, крім мене, не розуміє Лени. Певна річ, тепер ми не могли гуляти». Напередодні Нового року ми влаштували в нас удома прощальний вечір. Було багато їжі і фейерверки. Ісак також прийшов. Я не міг говорити ні з ним, ні з Леною. Втім, Лена теж не говорила ні з ким. Вона цілий вечір просиділа з насупленим обличчям, розтягнувши губи в одну лінію, і лише раз ті губи заокруглились, коли дідусь приставив до її щік пальці й придавив, моби, запихав її рота карамельку. Тільки но приїхав в фургон для перевезення меблів, я став біля вікна з канатною дорогою дивитися, як чоловіки, ленина, мама та ісак, виносять картонні коробки з білого будинку, а на останок вийшла Лена. Мені було цікаво, чи вони її виноситимуть, але ні. Вона вийшла сама і сіла на заднє сидіння Ісакового авто. Я знав, що тепер мушу показати носа на двір, але спершу забіг у свою кімнату і зняв картину Ісуса. Лена не дивилася на мене. Між нами було товсте автомобільне скло. Я постукав по шипці і трохи здивувався, коли вона її опустила». Мені вистачило і маленької шпарини, але ця була саме така завбіжка, щоб я зміг просунути Ісуса всередину. І саме така заубіжки, щоб я зміг сказати «бувай», але, звісно, замала для того, щоб ці слова могла сказати Лена. «Бувай», – шепнув я ще раз, а Лена взяла обома руками у мною картини і відвернулася в інший бік. І тоді вони поїхали. Того вечора я був настільки засмучений, що не міг собі дати ніякої ради. Мені зовсім не спалося їх край. Напевно, тато щось помітив, бо прийшов до моєї кімнати за якийсь час після того, як побажав мені добраніч. Він був із гітарою. Я не сказав нічого. І тато, сівши край ліжка, теж не сказав. Та за хвилю-другу він кашлянув і почав грати. Він грав мелодію пісні про тріле, достеменно, як і тоді, коли я був зовсім дитиною. Ця пісня була присвячена мені, і тато сам її написав. Програвши молоді, він сказав, що сьогодні написав для мене новеньку пісню, яка називається «Сумний син, сумний тато». «Хочеш послухати, тріле?» Я ледь, ледь кивнув головою. І поки навколо будинку завивав зимовий вітер, і всі наші спали, тато грав мені сумного сина, сумного тата. Я майже його не бачив, адже було темно. Я тільки слухав. І раптом я зрозумів, навіщо потрібні тати». Коли він закінчив, мене здушили сльози, я захлинувся від плачу. Я плакав через те, що в Лени не було тата, і через те, що померла тітка-бабуня, і через те, що мій найкращий друг Лена поїхала, не сказавши мені «бувай». Я більше ніколи не підведуся з ліжка. Ну і гаразд, – сказав тато. Він мені носитиме їсти, але навіть якщо я лежатиму до самої конфірмації. Тоді я заплакав ще дужче. Невже я ніколи більше не радітиму, – спитав я. Звісно, радітимеш, трилоня, – відповів тато і взяв мене на руки, ніби я був немовлям. Так того вечора я й заснув у татових обіймах, сподіваючись, що ніколи-ніколи більше не прокинуся. Дідусь і я. Наступного дня я таки підвівся з ліжка. Чого мені лежати? – спитав я дідуся, і він повністю зі мною згодився. «Ні, лежанням, голубчику, нічого не зарадиш. Однак мені було невесело, хоч вигляд я мав, мабуть, такий, як і кілька днів тому. Я ніпав туди-сюди і намагався усміхатися, якщо хтось добре до мене ставився. А вони всі добре ставилися, але мою душу огортав сум. Часом я оговтувався, периваючи щось робити, і замислювався, як усе так швидко могло змінитися». Ще ж зовсім недавно в крихті Матільди було повно тіччено бабуниних вафель і Лениного галосу. Аж тут майже все насичене радістю десь пропало пропадом. Ні з ким мені було ходити до школи, Ні з ким, окрім крели, гратися і ні ким сидіти біля вікна з канатною дорогою. Натомість мені всередині муляв якийсь великий болючий клубок, що ніколи не зникав. Я знав одне. Той клубок з'явився насамперед тому, що не було Лени. Тому все змінилося. На дерева більше ніхто не лазив, і ноги не хотіли стрибати. Напевно, вона зробила щось із їжею, бо якби раптом усе стало мені не смачним. Байдушки чи я їв хліб із пештетом, чи морозиво. Навіть дійшло до того, що я подумав. Може, є сенс відмовитися від їжі? Коли я похвалився цим дідусеві, він порадив мені почати їсти варену капусту і пити риб'ячий жир. «Користуйся моментом, хлопець!» Найкращим товариством у моєму нинішньому житті був тепер дідусь. Він усе розумів і ні до чого не присікувався. Дідусь також нипав туди-сюди і тужив. Усі тужили. Ми тужили за тіткою-бабунею, ми тужили за Леною, а ще ми тужили за Лениною мамою. Проте ми з дідусем тужили найбільше. Цілий день ми тільки те й робили, що тужили. З тієї миті, як вставали з ліжка, до тієї, як лягали спати. Коли минув тиждень я прожив без Лени першу п'ятницю, ми з дідусем сиділи за його кухонним столиком і слухали вітер. Я сходив до школи, долаючи дорогу туди і назад сам. Додому з'явився зашмарканий і заплаканий. У хаті був тільки дідусь, він саме варив каву. Мені перепало 10 грудочок цукру півкухлика кави. Дідусь не знав міри. Десять грудочок цукру. Я розказав йому, як збіг день. Хлопці в класі вважали, що в школі стало нудніше, відколи Лена поїхала. В класі стало тихо і нецікаво. І зовсім не так бездоганно, як переконував Кай, Томмі має бути без дівчат. На якусь мить я замовк, розховтуючи грудочки цукру. Думав тільки про Лену, яка більше ніколи не ходитиме до мого класу. Було так сумно, що в мене замлоїло в животі. «Дідусю, мені страшенно її не вистачає!» Врешті-решт пролепитав я і знову заплакав. Аж тут дідусь кинув мене поважним поглядом і сказав, що тужити за людиною – то найкращий у світі смуток. Розумієш, трілуньо, якщо хтось сумує через те, що йому не вистачає якоїсь людини, то це означає, що хтось ту людину любить. А любити когось – найкраще у світі почуття. «Ті, за ким ми тужимо, живуть у нашій душі!» Він гупнув себе кулаком у груди так, що аж хруснуло. Ох. мовив я, витираючи рукавом очі. «Але я, дідусь, не можу гратися з людиною, яка живе в моїй душі!» Зітхнув я і також гупнув себе кулаком в груди. Дідусь важко похнюпив голову. Він мене зрозумів. «Ми більше нічого не говорили, дідусь і я!» Вітер гуляв довкола будинку, вищавчи маленьку шуму й шелесту. Мені не хотілося виходити на двір і самому кататися на санчатах. Коли я піднявся на гору, мама приготувала мені на обід мою улюблену страву. Це вже втретє за тиждень. Мабуть, треба було б сказати, що мені вона не смакує, але нехай уже буде так. Умостившись у ліжку, я відчув, що мої усміхальні м'язи розтягнуті. Вони були геть виснажені. Боженьку ти мій, поверни мені відчуття смаку, – попросив я. Сумний клубок у животі не давав мені спати, зате я лежав і слухав негоду за вікном. Раптом щось стукнуло в шибку. Поможіть, – перелякано промив рів'я і у ліжку. Тут стукнуло ще раз. О, якби ж я мав над ліжком Ісуса! І тільки -но я зібрався бігти до мами й тата, як хтось голосно зашепотів. «Та відчини вікно, телепню!» Я скочив додолу і кинувся до вікна. На дворі стояла Лена, посеред ночі. «Хай йому грець! Мені треба було розбити шибку, що ти почув!» роздратовано сказала вона, коли я відчинив. Мені відібрало мову. Лена стояла під моїм вікном із рюкзаком за плечима і в плетеній шапці на голові, і коли б я не бачив її сто років, однак опізнав би. Вона також якусь мить мовчала. Тільки дивилася на мою піжаму «Холодно», – нарешті сказала вона Трохи згодом ми сиділи на кухні і пили тепленьку воду Нічого би шумнішого не спало нам на думку Лена й досі була в шапці За кілька годин перебування на дворі вона почервоніла і так змерзла, що цокотіла зубами «Я перебираюся в повітку», – мовила вона «В повітку? В нашу повітку?» Лена кивнула головою я тоді з її горла вирвався з хлип. Я бачив, як вона ще часи боролася сама з собою, щоб видаватися звичайною. Цілу годину вона просиділа з таким химерним виразом обличчя, але врешті решт все-таки з її очей линули сльози. Вона заплакала. «Лена, лід, яка ніколи не плакала!» «Лена», – озвався я, ледь-ледь торкаючись її щоки. «Я не знав, що мені ще зробити». Мабуть, було б непогано, якби вона почала тарабанити або ще щось таке, що мене по-справжньому втішило б. «У тебе є спальний мішок чи немає?» – трохи невдоволено спитала вона. «Є». Коли я тієї ночі знову лігся в ліжко, то був єдиний, хто знав, що моя найкраща подруга повернулася в крихту Матільду. Вона лежала, закутавшись у ковдру спальному мішку на в повідці. І хоч лежати на самоті в темній повідці було страшно, але спала вона либонь як убита – Бо поруч із нею у сіні впокоївся Ісус До кожної такої таємниці я досі не був причедний І ще ніколи так не радів Падіння санчат, подвійні струсмозку і летюча курка Наступного ранку я не відразу згадав, що сталося вночі Мене просто переповнювала радість А як згадав, то подумав, що мені все приснилося Я скочив з ліжка Вітер угамувався, фьорд був блакитний і блищав, мов дзеркало я ще зроду не бачив такого сяйва снігу, сонця й моря. Коли я дійшов донизу, мама говорила по телефону. Ніхто не помітив, як я вибіг на двір. Я гайнув до повідки. Було так холодно, що калюжи взялися кригою, а моє серце стукатіло так легко, що мені здавалося, я можу полетіти, якщо тільки спробую. Тоді, як на дворі стоїть така прекрасна година, сонячне проміння освітлює всю повідку. Всередині було ясно, ніби в церкві. Я пробрався аж у куток, де спала Лена, подалі від дверей за купою сухого сіна. Долі лежали спальні мішок і ковдра, а також картина Ісуса. Однак Лени не було. «Лено!» – перелякано прошепотів я. «А що, як мені все це таки наснилося?» «Я тут!» – згодом відповіла вона. «Я глянув угору. Під самою стелею на бантині сиділа Лена, а потім стрибнула вниз». Вона падала, падала і гепнулася біля мене на сіно. Навіть не дуже і забилася. Я усміхнувся. Лена також. Я можу все, гордо сказала вона. Мені в цьому році доводилося стільки разів падати з висоти, що я вже звикла. Ох, яка я голодна! Дорогою з повідки до будинку я подумав, що можна підсмажити яєчню. Це дуже непогана штука для тих, хто втік із дому. Дідущ, що порався в хліву, глянув на мене трохи сторопів. «Який веселий хлопець! Та треба спробувати усміхатися, якщо на дворі така гарна погода!» – кашлянув я. «Навіть дідусь не має про це нічого знати». Мама вже не говорила по телефону. Вони з татом сиділи на кухні за столом. Парувала кава і вранішнє сонце освітлювало всю кімнату. Тріле, а сядь на сюди!» – сказала мама. «Мені не хотілося, однак я сів». Батьки звели на мене серйозні погляди. «Щойно я говорила з Лениною мамою. Рано вранці вона виявила, що її ліжко порожнє. Я став крутити тарілку. «Ти знаєш, де вона?» – спитав та. «Ні», – відповів я і почав розмішувати кашу. Надовго запанувала тиша. «Тріле», – зрештою озвалась мама. «Ленина мама страшенно налякана. Всі шукають Лену. Поліція також. «Ти знаєш, де вона?» «Ні», – Скрикнув я і вдарив кулаком по столу, бо тепер уже так розлютився, що міг розтрощити будинок. Ніхто не забере Лену назад у місто. Якщо всі поліцай з усього світу з'їдуться в крихту Матильду, то тоді й Лена нікуди не поїде. Не тямлячись від люті, я погупав з кухні. Чого тільки дорослі не вигадають? Це ж треба тягати за собою сюди дітей проти їхньої волі. Я розумів, що її почнуть шукати. Ох, чому все має бути так складно? Невже немає надійного сховку? Я, по думки, перебрав усю крихту Матєльду і не згадав жодного такого місця. «Хатина в горах!» Зрештою, промив, я собі підніс. «Хатина в горах – саме те, що треба!» Нижком від усіх я заходився збирати необхідні речі в поліетиленову торбинку. Сірники, хліб, масло, черевики на товстій підошві – Мотузку, лопатою, ключ від хатини. І все це поспіхом. Потім я витяг свої санчата з-під сходів, де вони завжди стояли, поклав на них зібрані речі накрив їх ряденцем. Тепер якби тільки вдалося непомітно провести Лену. «Що це ти надумався, Тріле?» – спитав тато, коли я вдягнув в комбінезон. «Хочу розважитися і покататися на санчатах», – сиди відповів я. Потім я попрямував до повідки. Увійшовши всередину, я поставив санчата біля самісіньких дверей. Лена тримала в руках курку. Що ти з нею робитимеш? спитав я, побачивши, що то була курка номер сім. Лена сказала, що не збирається померти голодною смертю, бо я, очевидно, приніс обмаль харчів, а кури час од часу неситимуть ще, ще одне яйце. Я знизав плечима й все їй розповів. Лена якусь мить дивилася кудись повз мене. Гаразд, зрештою мовила вона. «Я переберуся в гірську хатину». Її голос був глухий незвичний. «Але нас, Тріле, побачить, як ми сходитимемо на гору», – вела вона далі. Я кинув головою. Аж до гірського юна простягались стільки голі пагорби. «Тобі просто доведеться мене тягнути», – сміхнулася Лена, а тоді шух, і вони з куркою номер сім шмиганули підряденця на санчата заразом із хлібом, маслом і всім іншим. Ти повинен удавати, що тобі не важко», – «Тоді вони нічого не запідозрять», – скомандувала моя найкраща подруга. «Ще б пак», – подумав я, – «нічого не запідозрять. Вони давно вже щось підозрюють, принаймні дідусь». Він стояв під баклоном і бачив, як я витягував санчата з повітки. Зціпивши зуби, я двічі обмотав мотузку навколо руки і рушив у дорогу. «Сама Лена, як я казав, невеличка. Але все це було дивно». Я так пнувся тягнути, що сходив потом, хоч намагався удати, ніби тягну найлегші санчата в світі. Однак то не були найлегші санчата в світі. Вони були найважчі. Гей, гей! Час отче сапогу кувала Леневі підряденцем. На щастя, сніг підмерз. Я з роду такого не бачив. Від мене й санчат на ньому не лишалося ані сліду. Досі ми з родини вибиралися з санчатами до садиби гірського юна. Жодної зими. Ніколи не ставало духу, принаймні в Лени. Їй подобалося спускатися з пагорбів, тож, очевидно, нам давно треба було в крихті Матільді збудувати санчато-підйомника. Крім того, пішки все-таки до будинку гірського юна далеко йти. Якби я не тягнув свою найкращу подругу, то ніколи такої дороги не витримав би. Але ж Лена повернулася, і та думка, що я знову її втрачу, була мені нестерпна. Часом я озирався, щоб подивитися, чи ніхто не стежить. Біля повідки стояв дідусь. Чим далі ми відходили, тим він усе дрібнішав і дрібнішав, поки перетворився в маленьку крапочку. Коли нарешті я перся об стінку будинки гірського юна, навіть ту крапочку вже ледве було видно. «Лено, глянь на краєвид!» – видихнув я. «Бачу!» – відповіла Лена, вистромивши голову з-під ряденця. Курка номер сім сердито закудахкала. Ми з Леною дивилися згори на бухту. Накрих матільду на своє королівство. Сонце саме сховалося за гору, і все небо над фьордом порожевіло. На морі не видно було ані баранця. З димаря нашого будинку вився дим. І хоч година була ще зовсім рання, на небі вигулькнула зірка. «Про що ти думаєш?» – спитав я цілком виснажений і переповнений враженнями від краєвиду надзвичайний думок. Лена підперла голову руками – я думаю, сказала вона за хриплим голосом, я думаю, що ми вкриємо себе ганьбою. Ганьбою? Так, ганьбою. Якщо стоятимемо на самій маківці гірських пагорбів, на такій висоті, на яку ще не вибиралися, якщо так добре підмерзло, і у нас є курка і санчата, а ми не зможемо покататися. Останні слова вона викрикнула. Я почухав голову. А хіба ти, Лено, не житимеш у цій хатині? Мої коліна тремтіли від виснаження. Лена лежмо на санчатах принишкла. У всьому світі запанувала зимова тиша. «Я хочу жити в крихті Матільди», – сказала Лена з підряденця, і здавалося, що вона й справді так думає. «А ще я хочу кататися на санчатах», – додала вона рішуче, вибралася з підряденця. Перш ніж я оговтався, вона розвернула санчата, а тоді виклала хліб і масло в одну кубку на сніг. Потім умостилася з самого переду, так, щоб вистачило місце для мене. Ми з Леною цієї зими не каталися на санчатах жодного разу, тому що гірко сумували. Ану сідай. Мабуть, ти не захочеш стояти тут після того, як цілу дорогу тягнув санчата. Та й хтось повинен вже тримати курку. Лена примружила очі. Я глянув у тіл. Тверда снігова кірка блищала, як лід. І хто б це при здоровому глузді від такого відмовився? Однією рукою я міцно обхопив Лену за стан, а другою притиснув до себе курку номер сім. «Гей-яй!» – закричали ми. Тепер вони обоє ніколи не будуть цілком нормальними. За кілька днів після того, сказав Магнус, коли ми з Леною сяк-так уже могли сидіти за кухняним столом і їсти разом із усіма. ж лежитріле треба було нарешті спробувати, що таке струс мозку», – роздратовано пробубніла Лена. Як на неї, то сама вона вже почала до цього звикати. Моє тіло з голови до п'ят аж дзвеніло від радості. Наші струси мозку нам не зашкодили. «А як ви все-таки каталися на тих санчатах?» – поцікавилася Мінна. Я здвигну плечима. Ми з Леною нічого не пам'ятали. Проте дідусь пам'ятав. Він стояв біля повідки і все бачив. «Я зараз тобі розкажу, Мінно». «Вони мчали на шаленій швидкості, я такого зроду не бачив!» Лена вдячна щось промимрала. «Хай йому грець, я цього не пам'ятаю!» Сердито сказала вона. А потім змусила дідуся розповісти, очевидно, вже десяте, про те, що саме він бачив. Коли ми з Леною та Куркою номер сім зірвалися з пагорба гірського юна, він подумав. «От вражі діти, як тільки побачив, що ми все дужче і дужче розганялись по сніговій кірці». Далі він чув, як кудахкала курка, а ми десь півдороги горлали ай-ой. -ай! А тоді курка замовкла, а ми зленою почали натомість кричати е, е е. Адже мали на те вагомі причини. Бо навіть якщо нас зовсім не трясло дорогою, то летіли ми на такій шаленій швидкості, що, підскочивши на кучу гурі, перемахнули через автотрасу. І тоді вони полетіли, описавши в повітрі красиву дугу. Сусідка малолітка літка головою вкреленого сніговика. Стріле зарився носом у живопліт, курка висавка вгору, а санчата гупнули в стіну будинку, завершив дідусь і вдарив долонею об долоні, щоб показати, як гупнула насправді. А тоді з'явилася мама, усміхнулася Лена. Так, тоді, сусідко мала з'явилася твоя мама, і всі справи владналися. Балочка точилася далі, але я мов би, занурився в свій світ і відчував себе щасливим. Лена більше не була мені сусідкою і ще довго нею не буде. Натомість вона перебралася до нас. Уявляєте, дорослі можуть усе влаштувати, якщо тільки захочуть. Я спитав у мами, чи вона вміє чарувати. Ми з Лениною мамою трішки вміємо, відповіла мені мама. І ось ми начарували так, що Лена до самого літа житиме в нас, поки її мама закінчить навчання. Фокус-покус, розсміялася Лена. Гірський юн і гірська шкапа Жити з Леною в одному будинку було ще краще, ніж жити з нею в сусідстві. Проте мені хотілося, щоб вона віддала мені картину Ісуса. Він висів у її кімнаті над ліжком, де вона спала. «Ти його ще колись отримаєш, Тріле?» Стала втішати мене мама, коли я б їй про це сказав. Мабуть, Лені він тепер потрібен. воно та так, але ж вона перебралася в крихту Матільду, і в неї все добре», – вигукнув я. Тоді мама пояснила мені. Якщо навіть Лена нічого про це не каже, то вона безумовно сумує за своєю мамою, особливо як лягає ввечері спати. Але вона нічого такого не каже, – запротестував я. Ну, хіба Лена має звичку таке казати, га? – спитала мама. Я трішки подумав і похитав головою. Еге ж, Лена не мала такої звички. Вона ніколи не казала, що я її найкращий друг, – пожалівся я мамі. «Як ви думаєте, я її все-таки найкращий друг?» Мама всміхнулася. «Я думаю, що так. Однак не можна бути певним на всі сто», – сказав я. «А вже ж ніколи не можна бути певним на всі сто, поки Лена сама цього не сказала. Мамі довелося зі мною погодитися». «Тож тепер страшна Ленина невдоволеність мала минутися», – думав я. «Хіба погано, що я сюди перебралася?» – часто питала вона, усміхаючись від вуха до вуха. «Ну і слава Богу!» – зглянувся над нами. Тоді відповідав дідусь. «Нам стріле було трохи нудновато в крихті Матільди цей тиждень, що ми прожили без тебе. Нині нам з Леною щодня по обіді випадало чималенькі розваги з дідусем, хоч ми й не могли надто рано приходити додому зі школи. Якось, знявши з плечей ранці, кинувши їх під балкон, ми спитали, чи не хоче він разом із нами вибратися на пагорб до гірського юна». Сніг уже розстав, тож тепер можна їхати мопедом. А їхати на гору до гірського юна мопедом, у якого раз пораз глухне мотор, було майже так само виснажливо, як і тягнути цілу дорогу Лену на санчатах. Дідусь дав газу на повну котушку і сміявся з нас, хоч ми намагалися не відставати. Після того дня ми з Леною прозвали гірського юна Крутогірським юном. За молоду Крутогірський юн був моряком і втратив одне око в якійсь катастрофі. Відтоді він ходив із чорною латкою на оці, як пірат. «Я бачу лише пів світу і за те вдячний господові», – звичайно, казав він. Діти часто боялися його через ту латку на оці, але ми з Леною знали, що боятися Крутогірського юна нема чого. Навпаки, у нього є чимало гарного, а найкраще – то це гірська шкапа, його кінь. Улітку вона паслася на узлісся, а влітку її годували встанні. «Ця ж капа така розумна, що ніби не ірже, а проказує псальму», – каже дідусь. Коли ми врешті рест вибралися нагору, дідусь із Крутогірським юном сіли на східцях пити каву, а ми з Леною гайнули встанню. «Хе! Який жалюгідний кінь!» – схиливши в напівтемряві голову на бік, мовила Лена. «Він розумний», – сказав я. Звідки ти це знаєш? Може, вмієш і ржати? Я того не вмів. Просто знав та й усе, але тоді марно було щось пояснювати Лені. Ми довго пробули в гірської шкапи. Гладили її, говорили до неї, але надала їй льодяника. Я постановив собі, що це, напевно, найкращий кінь у цілому світі. Кобила з'їла льодяника, повідомив я, тільки но ми підійшли до мопеда. Либонь то був останній льодяник, якого вона з'їла. Сказав дідусь, надіваючи шолома. «Ви про що?» – сторопіло спитав я, але дідусь уже завів мотор і нічого не почув. Коли ми приїхали додому він нарешті зупинився, я скочив додолу і схопив його за руки. «Що за останній льодяник?» Дідусь трохи побурчав, але потім розповів, що крутогірський юн уже такий немічний, що налаштувався перебиратися в притулок для старих. Та й сама гірська шкапа була така дряхла, що ніхто її не хотів брати. А загалом старість то суще лайно, сердито пробурмотив дідусь і хряснув дверима в мене перед носом. То що ви робитимете з гірською шкапою? крикнув я в зачинені двері. Дідусь не відповів. Він сидів усередині, і гнівався через те, що люди, коні й дідусі стають старими. Зате лена відповіла, голосно карбуючи слова Для коней немає старечих притулків. Її заріжуть, напевно, ти це розумієш. Я довго не зводив із Лени погляду. «Вони не сміють!» – врешті-решт завалав я, так само голосно, як завжди Лена. І я сказав про це мамі. Я душився сльозами і хлипав, що вони не сміють убивати таких розумних коней, як гірська шкапа. І криком кричав на тата, що вони не повинні такого робити. «Не сміють!» – поважно додала Крила. Тріле, голубчику, теж ми кожен рік ріже в овеці, ті через це не влаштовували ніяких комедій». Мовила мама, намагаючись утерти мої сльози. «Гірська шкапа – не вівця!» Вони нічого не розуміли. Наступного дня я думав лише про гірську шкапу, ту добру кобилу, що нікому не заподіяла нічого лихого, але якій все-таки судилася померти. На уроці математики я мало не заплакав. Цього б ще не вистачало. Я зиркнув на Лену. Вона дивилась у вікно. «Для коней немає старечих притулків», – казала вона. Раптом я так рвучого підвівся, що перекинув стільця. Пані Елісі, нам із Леною треба піти з уроків, схвильовано мовив я. Лена гадки не мала, про що я говорив. Однак вона рішуче запхала підручника з математики вранці й поважно додала, і поки пані Елісі решта учнів уп'ялися в нас здивованими поглядами, ми з напіввідкритими ранцями кинулися в класу на двір. У тебе що зайнявся зад? засапано спитала Лена, коли ми вже йшли лісом додому. «Ми повинні заснувати старечий притулок для коней!» – шпарко вигукнув я. Лена від несподіванки завмерла. Окрім нечастого пташиного співу та нашого сопіння, не було чути нічого. Я дивився на неї з острахом. Може, їй не сподобалась моя ідея? Та ось вона засяяла від радості. «Просто неймовірно, Тріла, що ти додумався до цього на уроці математики!» Удома був лише дідусь. Усе складалося добре, бо він єдиний міг нам допомогти. Я сів біля нього під балконом. Дідусю, хіба не можна взяти гірську шкапу в стару стайню, і вона б там жила. Уявіть собі, як зрадіє крутогірський юн, що йому не доведеться спроваджувати її набійню. Я буду косити траву, сушити сіно, чистити її скреблом, глядіти насипати її овес, але на допомагатиме еге жлено? Лена здригнула з плечима. А вже ж тепер вона завжди зможе трішки доглядати того старого коня. Наскільки я розумів, вона раділа, що ми вчилися з руку математики. «А може і ви, дідусь, чимось допоможете?» спитав я, несміливо зіркаючи на дідуся. Дідусь якусь мить тер коліна за смаглими зморшкуватими руками і замислено дивився в морську далечінь. «Може, хоч ви будете тим дорослим, який нам це дозволить?» спитав я ще тихіше. Страх, як важко було питати. Я відчув, що ось-ось заплачу, що сили намагався стриматися. Дідусь довго не зводив з мене очей. Гаразд, валяйте. Хіба наш трілунь сусідка малолітка не впорається з конем? Мовив він урешті-решт. Дідусь вважав, що є дві причини, через які ми мусили цього разу сісти в ящик Попеда. По-перше, тому що нам треба встигнути дістатися до Крутогірського юна, поки той не спровадив гірську шкапу на бійню. По-друге... Нам треба встигнути дістатися до Крутогірського юна, поки дідусь не передумав. Тепер я зовсім зсунувся зну... з глузду. Ми загальмували на пагорбі. Там стояло авто. Воно належало Вері Югансен. Крутогірський юн доводився їй дядьком. Вона саме допомагала йому пакувати речі, прала те, що він мав узяти з собою до старечого притулку. Сам Крутогірський юн сидів на стільці і був якийсь розгублений. Дідусь застромив руку в кишені комбінезона і тихенько привітався до свого товариша. «Мій луня хоче в тебе дещо запитати», – кашлянув він і підштовхнув мене вперед. «Я…», – зашепотів я, – «просто я хочу запитати, чи можете ви віддати нам гірську шкапу? Ми засновуємо старечий притулок для коней. Лена, дідусь і я». Запала глибока тиша, і я ледве насмілився глянути на крутогірського юна. Він швидко водив рукою по здоровому оку. «Нехай благословить тебе Господь Бог, хлопче!» – сказав він. «Але ж капу хвилин двадцять тому, як повели на пором!» Стоячи в кімнаті перед Крутогірським юном, я дивився в його зажурене око і думав, що ніколи більше не відчуватиму радості, достуту, як і того дня, коли поїхала Лена. Але ж Лена зараз тут. «Агов! То ми засновуємо старий притулок?» – розлючено спитала вона і потягла мене за руку. А тоді вибігла на двір. Нами з дідусем не лишалося нічого іншого, як вибігти слідом. Тільки завівся мопед, на східці пришкандибав Крутогірський юн. Він помагав нам рукою, а його обличчя мінилося від різних почуттів. «Женіть, дідусю, женіть, як скажений!» – крикнув я. І дідусь погнав. Я вперше тоді збагнув, чого мама не хотіла, щоб ми сідали до того ящика. Навіть Лена трішки завмирала від страху, коли спускалися з пагорба. Швидкість була шалена і так жахливо трясло, що я тричі прикушував язика. Та тієї шаленої швидкості було не досить. – Покваптеся, пором уже відчалив, – крикнув я. – Вернися, дурний пороме, – крикнула Лена. Ми вистрибнули з ящика і замахали руками. Капітан побачив нас, а ще, мабуть, побачив, що дідусь легка махав рукою, бо таки розвернувся. Пором стукнувся об причал, і матрос Бірбер пустив нас на борт. Тато мав обідню перерву, тож його ніде не було видно. «Мабуть, краще не кажіть татові, що ми зараз тут», – попросив я матроса Бірбера. «Чому?» – спитав той. «Це сюрприз», – сказала Лена. «У нього день народження», – додала вона. Матрос Бірбер глянув на дідуся, і дідусь поважно кивнув головою. «Зважна цих дітлахів, йому сьогодні сорок чотири». Сказав він і поплескав Біргера по спині так, що забрящало в сумці з квитками. Я сполошено подивився на дідуся Елену. У тата не було дня народження. Іноді корисно брехати тріловню, – мовив дідусь. Твій тато від цього тільки виграє. Може, матрос Бірбер розчедриться йому на тістечко й подарунок. Досі я ніколи не думав, що до міста так довго добиратися. Всю дорогу я стояв і дивився через край борту, і мені здавалося, що ми ніколи не допливемо. З кожною секундою, що минала, гірська шкапа наближалася до бійні. «Ми ні за що не встигнемо», – сказав я. «Ох, як мені хочеться стрибнути за борт і попливти!» «Якщо ти бовтатимешся в воді посеред фьорду без рятувального жилета, то, звичайно, не встигнеш», – застерегла Лена. Дідусь взіркнув на годинника. Коли ж ми зрештою дісталися берега, дідусь поїхав ще швидше, щоправда, накинув на мене і на Лену вовняну ковдру, щоб ніхто нас не помітив. А надто поліція. Я лежав і думав про все те свавілля, що ми вталенькнули цього дня. Прогуляли урок математики, збрехали матросу Бірберу, самочинно заснували стречі притулок і, сидячи в кузові мопеда, спускалися з павгорба і їхали містом. Хоч сядь да плач. Але потім я уявив собі гірську шкапу. Боже, милостиві, дозволь нам устигнути. Очекайте тут. Суворо сказав дідусь, як ми приїхали а сам подався всередину. Тільки зашурхотів його комбінезон і застукали дерев'яні черевики. Ми з Леною лишилися стояти посеред великого паркувального майданчика. Отже, це сюди ми відправляли овець, подумав я, відчувши легкий біль у животі. До цього місця, де ми стояли, не долинало ані звуку. «Може, вона вже перетворилася на кінську ковбасу?» – хвилі мовила Лена. «Готову для споживання з майонезом». «Замовкни!» Сердито буркнув я. Минула майже година, а гірська шкапа все не з'являлася до нас. Напевно, вона вже не жива. От тільки чого не виходить дідусь? Не наважується мені цього сказати? Я намагався триматись, однак на очі навернулись сльози. Лена копала черевиком асфальт і вдавала, що нічого не помічає. Урешті-решт відчинилися двері і вийшов дідусь. Без гірської шкапи. «О ні!» – скрикнув я. Ну-ну, трилуньо. Я ж не міг її виводити через двері їхньої контори. Нам треба забрати її з іншого боку. Виходить, ми все-таки встигли. Але тільки в останню останню секунду, як сказав дідусь. Наразі я вже стояв на велетенському паркувальному майданчику зі своїм конем. І радості моїй не було меж. Назад ми тарабанилися через місто досить чудернацькою вервочкою. Попереду їхав дідусь на мопеді. За ним я вів на мотузці гірську шкапу. А тоді вже чим чекувала Лена, що повідомляла нам одразу, тільки напомічала, як гірська шкапа навчебто збиралася накласти купу кізяків. Але гірська шкапа так і не наклала купи, і ми нарешті дісталися до порому. Там ми стали в чергу за чорним мерседесом. Спершу дідусь на мопеді, далі я з кобилою, а тоді вже Лена. «Зараз вона так наваляє, що ж виляски розкотяться!» Бравим голосом вигукнула Лена. Люди кинули на нас здивовані погляди, а я тішився, що забув собі таку розумну й сумирну кобилу, яка стоїть ані мурмур, -мур. інакше тут здійнявся б неабиякий гармидер. Утім, гармидер дуже скоро здійнявся. У тата вже закінчилася обідня перерва. Він стояв на носі парома, коли той причалив, а побачивши нас, тато так роззявив рота, що мені навіть з берега було видно його зуби мудрості. Він настільки спантеличився що геть забув помагати рукою мерседесові й решті автівок. Однак вони й самі завели мотори, і ми рушили за ними на зустріч татові, що стояв посеред палуби. З кишені в нього стриміла корона, яку вдягають на день народження. Спершу простата тата прогудів мерседес, потім протурчав дідусь, втаді труськом знайшли ми з гірською шкапою, і я не усмірювався звести на тата очі, за тим, щиро усміхаючись, на борт вступила Лена. Їй подобався гармідер. Тато, щоб зібратися з думками, з спершу в Мерседеса, а потім підійшов до дідуся на мопеді. У тата було червоне обличчя і він, звісно, мав намір виголосити цю коротку промову. Але дідусь зліз з мопеда і сказав. «Будь ласка, один пільговий квиток, два дитячі і один кінський. І прийміть сердечні вітання з ним народження», – додала Лена. Того дня тато сказав, що йому доведеться через нас зарано піти на пенсію, однак Лена не бачила в тому нічого лихого. Мовляв, у старейшому притулку знайдеться місце і для нього. Щоправда, там житимуть переважно коні. Ми з Леною бавимося в Другу світову війну. «Завезти коня непросто», – казала мама. «А саме так я й зробив. Мама з татом добряче розгнівалися». Якби не дідусь, нам певно довелося повертати гірську шкапу назад, але до цього не дійшло. Дідусь усе владнав, і навіть якщо вони вдавали, що їх нічого не обходить, я помітив, що моїм батькам мало-помалу стало здаватися, що кобила, яка стояла в старій стані, напрочуд сумирна і гарна. Життя знову плинуло звичним руслом. Наближався березень, я звик і до кобили, і до лени. На вихідні Лена їздила в місто до своєї мами, а її мама часто по обіді навідувалася в крихту Матільду. Я чи не щодня тішився думкою, що вона таки не переїхала. Як добре, що мене оминули самотність і безпросвітний сум. До того ж, у нас давно нічого незвичайного не траплялося. Упродовж кількох тижнів після оказії з гірською шкапою ми з Леною поводилися, мов дві каянголят. «Либань є чого хвилюватися», – сказав тато одного дня за обідом. У такому спокої, що панує в крихті Матильди, є щось ненормальне. Я цього не певен, але, думаю, татові слова так сильно подіяли на Лену, що їй у голові стрельнула неймовірна ідея. Коли ми прибрали посуду із столу, вона раптом зупинилася і, заціпанівши на місці, вп'ялася очима в наше радіо. Ми його закопаємо, тріле. Закопаємо радіо? А тож, як розповідала тітка бабуня, відповіла Лена. Ми його закопаємо і бавитимемося у війну». Гарно було робити те, про що розповідала тітка-бабуня. Очевидно, їй подобалося дивитися на такі витівки зі своїх високих небес. Однак задумане нам було таким незаконним, що в нас почалася сверблячка. «Але це на краще», – сказала Лена. «Таким чином ми насправді відчуємо, що таке війна, і, напевно, цього варто буде повчитися». Зненацька мешканці Крихті Матільди самі того не знаючи, обернулися на німців. Лише ми з Леною лишилися норвежцями і всюди складалися, мов двоє шпигунів. «Вони спровадять нас дорімі, якщо помітять», – попередила Лена. «Ми викопали біля курника яму. Робота виявилася важкою, але врешті решт утворилася велика, глибока яма. Така велика і глибока, що ми ухвалили зібрати туди всі радіо з крихти Матільди. У нинішні часи люди мають набагато більше всіляких радіо, ніж затічі на бабуниної молодості». Радіо висіло в ванній кімнаті, стерео стояло у вітальні, Магнус носив при собі кишенькового приймача, у міні був CD-плеєр, а в дідуся – старе велике радіо. «Ой», – казав я ще раз, як нам потраплялось щось на очі, «трохи забагато, хоч і без лузду було б копати таку глибоку яму і не заповнити її до самого верху», – підсумувала Лена. Нам із Леною треба було проявляти неабияку воєнну спритність, оскільки ми мали здобувати всі радіо зовсім непомітно. Вийшла велетенська колекція. Навіть здоровецьке стереоз вітальні, нам пощастило притарабанити в яму так, щоб ніхто не помітив. «Може, пора їх закопати?» – спитала Лена, коли ми опустили всі яму кишенькового магнусового приймача. «А вони там не зіпсуються?» – спитав я. Лена відповіла, що, напевно, ці радіо витримають усе так само, як ті, які витримували під час війни, коли все було вкрай погане. Зверху ми поклали мішок із сміттям, а на нього трохи накидали землі. Потім гайнули з подвір'я вистежувати німців. Спершу ми принижкали за кухнями дверима і дивилися, як мама всюди шукала своє радіо. Потім заглянули до дідуся, що стояв посеред кімнати чухав голову. «Що сталося? – невинно запитав я. – Уже я трилуню дожив до старечого маразму. Дуже добре пам'ятаю, що зранку в мене тут стояло радіо, а тепер розникло. І хто б міг переставити цього допотобного приймача, як не я сам?» Лено нібито вітром здуло. Коли я її знайшов, вона лежала за хлівом і качалась від реготу. Та невдовзі німці стали одне одному про це розповідати. Мама похвалилася дідусеві, а дідусь похвалився Мінні, а Мінна похвалилася Магнусові, а Магнус похвалився татові. Врешті-решт вони всі зібралися на нашій кухні обговорювати зникле радіо. Ми з Леною сиділи на драбині, що вела на горищі, і усе чули. «Думаєш, вони запідозрили нас?» – шепнула Лена. – Очевидно, так. Щиро промив рів'я. Ми надумали рятуватися втечею. Так рятувались у війну, коли тікали до Швеції і ставали біженцями. Це треба було робити негайно, оскільки тепер німці почали нас шукати. – Ну ж я й налатаю тобі боки, трілле! – почув я в Магнусі в крик, що далена уже не так і здалеку. Диво-дивне, як нам із Леною вдалося дістатися до старої стайні і взяти коня так, що ніхто й не помітив. Так люди тікали раніше, сказала Лена, тільки но ми сіли коневі на спину, де не було сідла. Я схопився за гриву. Лена схопила за мене і крикнула "Йо! Ми вибирали коротку дорогу, якою їхали мопедом, коли за нами гналась Бальтазарова шайка. Швидко не виходило, хоч Лена без угаву кричала "Йо!", і гірська шкапа, м'яко кажучи, не верховий кінь. Вона всього всього гірська шкапа. Хай йому гресь, що за нікчемисько, роздратована нарікала Лена. Нам треба десь сховатися. Гайда до крутогірського юна, запропонував я. Тут недалечко і заразом побачимо, як йому там ведеться. Коли ми приїхали до старечого притулку, там панувала тиша. Лена глянула на величенький будинок і заявила, ніби він як дві краплі води схожий на той, що в Швеції. Колись, якій виповнилося два роки, вона була в Швеції. «Може, пришвартуємо гірську шкапу тут?» – спитала вона і показала рукою на рекламний щит. Як правило, ми з Леною навідувалися до стречого притулку зі своїм класом, виступити з концертом або що. Незвично було прийти туди лише у двох і без блокфлейт. Але ми все-таки знайшли вітання, де сидів крутогірський юний, і дивився вікно єдиним своїм оком. «Він тужить за своїм пагорбом», – подумав я. «Кашлянімо», – голосно сказала Лена. Крутогірський юн, побачивши нас, страшенно зрадів. Я намагався пояснити, якомога доступніше, про радіо, німців і все таке, і він зрозумів, але у вітальні було багато людей, тож деякі з них так само непогано все втямали. Скажімо, старенька пані на ім'я Анна. Вона повірила, що війна ще триває і нас з Леною справді переслідують німці. Не встигли ми з Леною озирнутися, як опинились поміж спідниці блузок у її гардеробі. Пані Анна підставила під двері стілець і сіла на нього чатувати. «З сюдою живцем не пройде жоден німець!» – вигукнула вона. «Утім, ми з Леною також не могли вийти. Я відчув, що починаю дивитися на всю цю нашу війну скептично. Та Лена від задоволення в темряві аж квоктала. У гардеробі нікого немає!» – за якусь мить пронизливо крикнула пані Анна. «Я з такою силою наліг на двері, що зробилася вузенька шпарина, в яку я зазирнув». У кімнату пані Анни зайшли тато, дідусь, Мінна і Магнус. Крутегірський юн пропхався повз них і взяв із нічного столика банан. Він наставив його так, ніби тримав у руках пістолет. То було настільки кумедне видовище, що ми з Леною пирснули від сміху. Втім, засміялися всі, окрім пані Анни. Вона не бачила в цьому геть нічого смішного і баранила нас до останнього». І лише тоді, коли тато пішов до вітальні сів за піаніно, вона забула про все і випустила нас із Леною з гардероба, оскільки дідусь запросив її на вальс. «Як ви нас знайшли?» – спитав я. «Далося то нелегко, та коли людина бачить перед старечим притулком коня, то розуміє, куди котиться клубочок», – сердито відповів тато, сидячи на стільці піаніста. «Ту кабину не просто було прилаштувати», – похмуро звалася Лена. «Аж тут Крутогірський юн витріщив око». Невже ці чудові діти привели гірську шкапу? Мабуть, я ще ніколи не бачив, щоб старий чоловік так тішився. Того вечора ми пробули в старечому притулку з годину, а коли йшли, я пообіцяв часто сюди навідуватися з гірською шкапою. Але спершу мама нас із Леною спровадила в Гріні. Ми мусили цілі три дні пообіді визбирувати каміння на полях, де цього року мали намір садити капусту. Пожежа Усе почало зеленіти, і весна вже була не за горами. Я відчував все всім тілом. Щоранку я стояв біля вікна, дивився на двір і розумів, що весна вже майже настала. обіді ми з Леною провели показувати її креллі. Спершу подалися до хліва. Невдовзі овець під хвоста повилазить ягнятка, пояснювала Лена, поки я гладив свою улюблену овечку по голові. Овечка була гладка, мов надувна куля. Крелла хихикнула і кинула їй жмут сіна. А потім з зеленією травицей ми випустимо янголяток на пашу. Який та рік, пам'ятаєш, Крелло? Ага, відповіла Крелла, але навряд чи то була правда. Далі ми гайнули в сад, під груші. Підсніжники ще не зійшли, але я показав Креллі землю, де вони ростуть. Мабуть, за тиждень вони зійдуть, сказав я, і Крелла обіцяла пильнувати. Як добре бути старшим братом? Ми розповіли Креллі все, що самі знали про весну. «А потім знов настане Івана Купала», – сказав я. «І ми запалимо на березі багаття до самого неба. А дідес розкидатиме гній», – засміялася Крелла. Це їй у пам'яті засіло. «Але хто буде за молодят?» – спитав я, чи не в самого себе, відчувши, як защемило в грудях. «Тітки-бабуні з нами більше не було». «Принаймні з нас двох ніхто», – відрубала Лена. Дідусь сидів під балконом зі своїми рибальськими неводами. Крела похвалилася йому, що ми гуляли на дворі і роздивлялися весну. «А то ж, весна на порозі, але надвечір, мушу сказати, насунеться негода», – мовив дідусь і злегка примруживши очі, поглянув на фьорд. З другого боку фьорду було зовсім темно. Дуже дивно, що можна отак стояти в крихті матіль, де сяяла погожа сонячна днина і бачити, як десь по той біч періщить дощ. До речі, дуже скоро і в нашій бухті линуло, як з відра. Ми мерший забігли в будинок, і решту дня нікуди не рипалися. А тільки полягали спати, як почало гриміти та блискати. Я довго лежав і прислухався до гуркоту грому. В ні душі мені, мабуть, кортіло пробратися нишком долени і забрати собі картину Ісуса. Ну подумайте самі. Вона лежала, позбавлена всякого страху, а я зіщулився тут і тремтів, коли насправді та картина належала мені. Урешті-решт глюкнула так страшно, що я не міг більше влежати в своєму ліжку. Я підвівся з наміром іти до мами з татом, і то лише для того, щоб спитати, чи це нормальний глюкіт. У коридорі стояла Лена. «Ти боїшся?» – спитала вона, щойно я вийшов зі своєї кімнати. Я стенув плечима. «А ти?» Лена труснула головою. І тоді я відчув, як мене розбирає гнів. У неї моя картина Ісуса, до того ж я був певен, що вона бреше. «Як раз ти боїшся, і наче чого ти стоїш у коридорі?» – спитав я. Лена хвацько схрестила руки на грудях. і «Я йду на двір». «На двір?» «Ато ж, на двір. Я спатиму на балконі, тож добре чутиму ті грюки-пуки». У мене за спиною забігали мурашки та перш ніж коліна, я сказав. «Я також». «Ох, як я боявся!» І навіть якщо мені не видно було Лени, я був певен, що і вона боялася. «Мусила боятися». Гриміло так, що тресло балкон. За якихось кілька хвилин ми змокли до рубця, хоч сиділи під дахом, зручно вмостившись у спальних мішках. Іноді небо протиналося зігзагуваті блискавки і ставало ясно, як у день. Дощ поров нещадно, шуміло і гриміло так, що просто жах. Досі я зроду не чув такого гучного грому. Кожен гуркіт, що відкочувався, був сильнішим за попередній. Урешті-решті затулив долонями вуха, заплющив очі від страху вже нічогісінько не розумів. Лена сиділа біля мене, як галеонна фігура. Її губи були витягнуті в риску. І раптом я збагнув, що вона тужила за своєю мамою. Сердечна Лена. Я саме збирався їй щось сказати, як блиснула і загриміла майже водночас. То була така сліпуча блискавка і такий гучний грім, що ми з Леною зіщулилися і позастромлювали голови в спальні мішки. «Ми з глузду з'їхали!» – крикнув я. «Лено, треба йти в хату!» Лена не відповіла. Вона схопилася на рівні. «Тріле, в старій стані пожежа!» Я стягнув із себе спальний мішок і підвівся. «Пожежа? Гірська шкапа!» – крикнув я і зірвався з місця. За спиною в себе я чув, як репетувала в будинку Лена. Так і тільки вона й могла репетувати, а тоді крикнула мені. «Тріле, не заходь туди!» Але я її не послухав. Довкола близько лолила злива й горіла гірська шкашка постояла в стані. Я повинен був вивести її на двір. Полом я поки що не сягала далі даху. Я відчинив двері. Всюди бухав дим, але я знав, де саме вона стояла. Ось так, сказав я, хапаючи її за гриву. Гайда, кобилко, ходімо. Але вона не сходила з місця. Ані скилочки. Я гладив її, просив іти, і й тягнув, однак гірська шкашка стояла як мур. Навіть не ворушилася. Здавалося, вона хотіла тут згоріти. Невже не розуміла, що треба тікати? Я почав плакати. «Ходімо!» – крикнув я, і щасили смикнув її за гриву. Кобила замолотила довкола себе копитами, але не зрушила з місця. Стало важко дихати, і я відчув, що мене ось-ось охопить паніка. Аж тут прибігла Лена. «Крізь дим!» Вона схопила мене за передпліччя, що я ж відчув біль і заходилася тягнути з такою силою, як я тягнув жістку шкапу. «Кобила!» – скигнув я, не в змозі більше нічого бачити. «Тріле, ходімо на двір, обвалюється дах!» Ленин голос тремтів від люті. «Кобила! Вона не хоче виходити!» – плакав я у першу сякігірська шкапа. І тут Лена відпустила мене. «Кобила дурна, як пень!» крикнула вона, а потім підступила до самого вуха гірської шкапи і завмерла. Всюди тріщало і хрускало. У! Раптом завалала Лена, і тоді гірська шкапа на шаленій швидкості вискочила на двір, а я, втративши рівновагу, впав знак. Лена вже майже виходила, як помітила, що зі мною сталося. Тріле! — крикнула вона, перелякана й миттю вернулась назад. Зненацька з даху звалилася балка, понята вогнем. Тріле! Знов крикнула Лена. Мені відібрало мову. Я відчував себе достоту, як гірська шкапа, заціпенілим від страху. Між дверима і мною лежала вогняна балка. Вона вже була тут. Мов та маленька кенгуру Лена перестрибнула балку. Її тоненькі пальці знову п'ялися мені вперед пліччя. Вона добряче напнулася і майже кинула мене до виходу. А тож, напевно, вона і справді мене кинула. Решту відстані до відчинених дверей я проповз. Далі я пригадую свою щоку на мокрій траві і те, як сильні руки витягли мене зі стайні. Уся родина бігала на дворі під дощем і всюди стояв неймовірний гармидер. «Лена!» – шепнув я, марно намагаючись її побачити. Мама міцно тримала мене в обіймах. «Лена в стайні!» – крикнув я, і що сили запручався. Але мама тримала міцно. Я брикався, кричав і плакав, а випручатися не міг. Урешті-решті тільки безпарадно дивився на відчинені двері. «Лена була всередині! Лена ще була у вогні!» Та ось із не твердою ходою вийшов дідусь із великим клумком на руках. Він знеможено опустився навколішки і поклав Лену в траву. «Я не люблю лікарні, але вони повертають людям здоров'я. І ось я стою в лікарні, сам самісінький, перед білими дверима з наміром провідати хвору. Я стукаю». Під пахвою в мене коробка цукерок. Я замінив усі цукерки на молочний шоколад. «Заходьте!» – кричать із середини голосно, як у змішаному хорі. Лена сиділа в ліжку і читала Дональд. На голові в ній була біла пов'язка, а волосся зовсім зголено. Воно було трохи опалене вогнем. Окрім того, вона надихалася диму. А загалом із Леною було все гаразд. Вона легко відбулася. Та все-таки дуже дивно було бачити її. «Привіт!» – мовив я і подав їй коробку цукерок. Лена зморщила носика, тож я швиденько сказав, що всередині молочний шоколад. «Хочеш суничного варення?» – спитав я. Певна річ, я хотів?» У Лененій шухляді лежала ціла купа баночок суничного варення. Вона похвалилася, що їх у неї дос хочу. Тож, поки ми наминали суничне варення і молочний шоколад, я розпитував Лену, чи болить у неї голова і всяке таке, про що питають у хворих людей». Голова в Лене не дуже боліла. Їй хотілося додому, але лікарі кажуть, що їй треба побути тут ще день-два, щоб можна було за нею поспостерігати. «А то ж, мабуть, це потрібно», – сказав я, розуміючи лікарів. Над її ліжком висіла моя картина Ісуса. «Чуєш, Лена?» Трохи перегодом промив рів'я. «Дякую, що ти мене врятувала», – вона не відповіла. «Мужній вчинок!» Сказала Лена і відвела очі в бік. «Виходить, була потреба». Мої думки завертілися навколо того «була потреба». Але перш ніж я до чогось додумався, Лена додала. «Все-таки мені не хотілося, щоб згорів мій найкращий друг». Я довго не знаходив слів. «Найкращий друг?» з лештою промив я. «Невже я, Лена, твій найкращий друг?» Лена якось дивно глянула на мене. «А вже ж ти? А хто ж ще?" Кай Томі?» Здавалося, ніби в мене спріч звалився великий камінь. Я був її найкращим другом. Лена сиділа поруч із поголеною і перев'язаною головою і вилизувала ще одну баночку від цуничного варення. Вона й гадки не мала, яким щасливим мене щойно зробила. «Я думаю, що відтепер у мене коліна тримтітимуть набагато рідше», – усміхнувся я. Лена так не думала. «Це ти був мужній, коли пішов по гірську шкапу, ту дурну кобилу», – визнала вона і додала. «Чуєш, стріле?» А я посваталась. «Посваталась? До кого?» І Лена розповіла, що сьогодні, кілька годин тому, коли вона лежала в ліжку, прикинувши, що спить, її мама з Ісаком сиділи обабіч і не зводили з неї погляду. Вони гомоніли про кохання, про Лену і про крихту Матільду. Лена зрозуміла, що все-таки Ісак не мав нічого проти того, щоб жити в крихті Матільді, якщо доведеться. Він колись чув, що можна прибрати в підвалі, – казав він. Але вони так і не заговорили про головне тріле, – вигукнула Лена. І тут я раптом розплющила очі. А тоді, – нетерпляче спитав я, – а тоді я поставила питання Руба. Ісаку, ти хочеш одружитися з нами? Ти це спитала? І що ж він відповів? Лена знов якось дивно на мене глянула. Він відповів, так, звичайно. Потім вона запхнула шматочок молочного шоколаду в рот і задоволена заквактала. Таким чином, Лено, ти здобула собі тата. Радісно вигукнув я. Купальські молодята До Івана Купала все було повністю готове. Я стояв у своїй кімнаті біля відчиненого вікна і оглядав королівство. Ти ба, які випали дні! І сонцем, морем, і щойно скошеними полями! Лено, пора на двір! І хоча це був день весілля і всіляких клопотів, ми з Леною пірнули в літо. Ми тепер лиш товклися під ногами і заважали. Куди краще було гасати на випередки полями. «Який же ти три ле, тюхтій Ледве зводячи дух, мовила Лена, тільки на ми одночасно прибігли на узбережжя. Я подумав, що ніякий я не тюхтій, але не сказав нічого. А потім ми бродили у воді, кидали водоростями в стіну повітки для човнів так, що аж виляскувала. Бо ніщо не виляскує так гарно, як в водорості. Потім ми, перестрибуючи каміння, помчали до дядька Тура, і там Лена нишком пробралася на катер і застромила кульбабку в замкову шпарину каюти. Телички паслися на подвір'ї. "Як ти гадаєш, можна покататися верхи на теличках?" спитала Лена. ми дійшли згоди, що можна. Лена вважала, що тепер нам можна більше ризикувати, оскільки в бухті оселяється лікар. І попри нашу обіцянку дану дядькові Турові ніколи більше без дозволу не брати його теличок, ми все-таки її порушили. І все відбулося так, як відбувалося завше. У тому не було ні крихти здорового глузду. Але ввечері на Лені не було ні сліду від коров'ячого лайна, самі пластирі. Вона навіть бралася в сукенку, бо ж саме святкували Івана Купала, а заразом весілля, тож мабуть через стевне їй вистачило клепки погодитися на сукенку. «Так», – відповів Ісак, коли пастор спитав, чи хоче він одружитися з Лениною мамою. «Так», – відповіла Ленина мама, коли пастор спитав її. А Лена на цілий світ дзвінкоголоса вигукнула «Так», хоч і її ніхто й не питав. Та все-таки цього весілля ніколи так і не відбулося б, якби в неї не було усіх її струсів мозку. Багаття спокійно собі горіло. Стояв погожий, теплий літній вечір – і на нашому березі зібралося більше людей музики, аніж коли-небудь раніше. Тобі не здається, що цього року молода краща, як торік? спитав мене дідусь пізно ввечері. Виряджений у гарний костюм, він сидів на камені з чашкою кави, трохи осторонь від усіх. "Хіба що – щиро зізнався я, оскільки красивішої жінки за маму з роду не бачив. "Хм", мовив дідусь, прикинувшись ображеним. «Вам не вистачає сьогодні, тітки-бабуні?» – спитав я. «Хіба що ледь-ледь?» – відповів дідусь і повертів у пальцях чашку з кавою. Якусь миття стояв і дивився на нього, відчуваючи, що моє серце в грудях, мов би, виросло і на силу там поміщається. Я ладен був подарувати дідусеві все найкраще, що було в цьому світі. І раптом я зрозумів, що мені треба зробити. Як Радькома пробрався з берега до садиби?» У дідусевому помешканні панували сутінки та спокій. Я заліз на кухняну лаву і витягнувся на повний зріст. На самому верху кухняної шафи стояла вона – вафельниця тітки-бабуні. Я зняв її, трохи потримав у руках. Потім гайнув у дідусеву спальню. Його молитовнику лежав зі жмаканий, пожовклий клаптик паперу. Вгори на ньому було написано почерком старенької пані – «Вафельне серце». Так називалися вафлі тітки-бабуні. Я не дуже добре вмію пекти, але пильно дотримувався рецепту і невдовзі отримав велику миску тіста. І саме тієї миті, як я збирався починати пекти, двері з гуркотом відчинилися навстіж. «Що це ти тут робиш?» – Лена глянула на мене з підозрою. Нараз вона побачила вафельницю. «Ой, може ти підеш на берег?» – нерішуче сказав я, хоч мені хотілося, щоб Лена залишилась. «Адже твоя мама одружується». Лена витріщилася на вафельне серце. Нома сама чудово впорається, заявила вона і з хряском зачинила двері. Я ніколи не забуду тієї ночі, коли ми з Леною пекли та дідуся вафельне серце, поки справжні молодята справляли на березі весілля. Ми сиділи на кухні лаві, а бабіч вафельниці майже не розмовляли. Далені лунала музика і веселі голоси. Там було гамірно. Я наливав тісто, а Лена виймала вафельні серця. Тепер можеш забрати свою картину, – зненацька сказала Лена. Я так збентежився, що пролив трохи тістан за вафельницю. Дякую, – промовив я радісно. Коли ми вже допікали, прийшов дідусь, побачивши нас війно тетерів, а ще більше отетерів, як побачив, що ми робили. «Сюрприз! – крикнула Лена так гучно, що зі стіни мало не відпала шпалера. А тоді ми наминали вафельне серце». Дідусь, Лена і я. Вперше відколи померла тітка-бабуня. Я певен, що вона сиділа на небесах і всміхалася. Дідусь також усміхався. Оце так трілуньо, оце так сусідка-малолітка. Одно проказував він лагідним голосом і задоволено хитав головою. Після семи сердець дідусь, сидячи на своєму стільці, заснув. Він не звик так довго бути на ногах. Ми з Леною вкрили його вовняною ковдрою і на спиньки вийшли на двір. А там залізли на тую. На узбережжі досі гриміло весілля. Такої ясної ночі нам було добре видно всіх гостей. «Тепер і в тебе, Лено, є тато», – сказав я. «А то ж, цур, тобі пек!» – доволено всміхнулася вона, запихаючи до рота останнє вафельне серце. «А я маю найкращого друга», – щасливо подумав я. «Господи, дякую тобі! Який ти добрий!»